Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Succé-podcasten, Tid för podd. <laughs> eh, idag ska vi resa till Japan och dricka sake i eh, vårt femte avsnitt som heter Tid för japaner och vulkaner. Och jag heter Emil. Och här har du Och här har vi Rickard som har kammat ner luggen lite extra just idag. Och jag är Emanuel. Fantastiskt, alla är med. Och inga fel den här gången uh, Ja uh, You only live twice Är det som vi ska diskutera Jag har egentligen inget uh, första minne Från filmen men jag har uh, En grej och det är det att Jag minns väldigt tydligt uh, Vad jag tänkte innan den här filmen Och det var att det var en av de filmerna Som jag såg uh, Absolut mest fram emot att se uh, Och det i sig är väl kanske inte jätteintressant Men det jag kom att tänka på det var det att den känns som en film som där om man bara läser på baksidan av DVD:n eller så, så går man igång på det Ja, mm. Jag tror att film, om, om, om filmen hade gjort idag så hade den varit väldigt trailervänlig. Ja, det hade typ varit en ja men typ Independence Day sug efter den. Lite, Lite mål, så. Kan jag tänka mig i alla fall. Väldigt. Uh, den hade gått bra i USA tror jag. Ja. Uh, nej, jag har jag har faktiskt ett uh, ganska klart minne, inget specifikt minne så där men. Ett ganska klart minne över att jag alltid tyckte att den här var bäst på tv. Eller på liksom när den gick på tv. med Det var på trean då, när de hade gjort treantin 003-logga och grejer i guld. Och det tyckte jag, jag tyckte den var så. Det är den A ja, i säkrast bästa filmen att se när den går på tv. Det, det tycker jag. Jag vet inte varför och jag kan inte förklara varför, men det, det är så bara. Det tycker jag tycker nästan det är sant för alla filmer. Det är någonting speciellt med Bond på TV. Ja, visst är det det. Alltså lite reklam, man, man är liksom men, lite gemenskap så där. Ja, men, drop, ja, men man vet ja att att lite Det, det är liksom tusnas andra som också tittar på Bond samtidigt. Ja, det kanske är det. Någon sjuk för Ja, det är lite perverst. <laughs> ja, det är lite perverst faktiskt. Men det är just att vissa filmer gör sig inte lika bra på TV. Är, jag skulle aldrig sätta mig och titta på eh, typ Quantum of Solace som den gick på TV eller någon, någon av de andra men GoldenEye Live Twice gör sig verkligen bra på TV. Ja, tycker. Jag. Den, är, den är riktigt bra faktiskt. Ja, det är mitt minne. Jag minns att jag såg den på TV. Det är ditt minne. Ja, mitt eh, första minne. Jag tror, alltså jag såg ju eh, de flesta filmerna på någon sån här bondfestival och spelade in dem på VHS. Och det här var nog en av dem som jag missade. För jag minns väldigt tydligt att jag tvingade min pappa att köpa den här filmen för att jag inte hade den i samlingen. Så det här kan nog ha varit en av de sista filmerna som jag såg. Jag minns väldigt tydligt när filmen kom hem så där fast i brevlådan alltså. Men um, jag minns inte riktigt vad jag tyckte om den faktiskt, när jag såg den. Ja, det här var den sista Conrad-filmen jag såg. Jag såg till och med Never Say Never Again innan den här. Åh, herregud. Och uh, jag, det här är den bond tillsammans med Moonraker som jag sett absolut minst gånger. Och jag har, inget, jag har inget minne faktiskt av när jag såg den första åren utan när, jag, när jag tänker på den här filmen och tänker jag på special edition DVD-omslaget När Bond står med pistolen i upp, upp mot ansiktet och ser lite bitter ut Och man ser en ninja i bakgrunden och lite japanskt områdesbild Men i övrigt har jag inget minne av John and David Twice från när jag var liten den minns jag också av någon anledning så Inte för att det är den snyggaste eller, eller så Men den, den, det omslaget minns jag verkligen, det sticker ut för mig Mm det finns ju fler som borde sticka ut tycker man men det, den, den satt också kvar på, mitt, på min vad heter den väldigt ja exakt väldigt tydligt så det ja, där håller jag, där är jag med på, faktiskt då tycker jag vi hoppar på filmen eh, på en gång och så lämnar vi över till Emanuel vår eh, filmexpert eller bakgrundsexpert Ja, och vi kan ju börja med intrigen i korthet. Eh, Organisationens spekter försöker på uppdrag av en okänd nation framkanna väpnad konflikt mellan USA och Sovjet genom att kapa en amerikansk rymdkapsel. USA misstänker direkt ryssarna och hotar med direkt vedrehällning. Britterna har dock ett annat spår som pekar på Japan. Det blir kanske inte helt överraskande uppdrag att skickas ut till Japan och träda på vad som ligger bakom dessa kapningar och... Till sist även Rädda världen i ett storslaget klimats i en utgröpt vulkan i Japan. Och bakgrunden då, som vanligt, i dessa bondfilmer så är det stökigt. Lite oplanerat, lite ostrukturerat, lite hybris, som, som brutligt. Och redan 1965, innan Thunderball premiär, så har producenten anlitat en manusförfattare med bakgrund inom film Filmnoir-genren i Hollywood Alltså däckarfilmer Och eh, denna man Sidney Bowen som han hette Han gjorde en, ett, sitt första utkast I december 1965 Som är en väldigt väldigt Ett väldigt normalt Utkast egentligen Det är Flemings historia i princip rakt av Det är egentligen Ett tillägg av en kvinna Som är till i början av första akten Men i övrigt så är det i princip Flemings romanfilmatiserad Helt och hållet Vilket inte producenterna gillade För det var inte Storslaget Nord och så vidare Så de man anlitade en man som heter Harold Jack Bloom Som började jobba Vintern 1966 Och han tog egentligen in Det mesta som vi känner till Som är Johnny Love Twice idag Det är öppningsscenen då Bond blir mördad Begravningen inte havs Det är Aki Det är Tigers karaktär i filmen Alltså Tanaka och eh, Klimaxet, och i princip hela filmen är som den är Förutom en stor skillnad och det är att I det här månadsutkastet så var Spectre Eller Bluffell inte med överhuvudtaget Utan han, här var Bond emot en En japansk maffia Och där Klimaxet istället där I, i och skator runt omkring En massa nervgas Som döda oskyldiga japaner Vilket även det var väl lite väl brutalt För 1960-talets publik Kanske men producenterna tillsammans med den nya regissören Lewis Gilbert som precis har kommit från sin certicea av storfilm Alfie som hade blivit nominerad och vunnit massa priser 1966 åkte till Japan tillsammans med Kanada för att hitta nya inspelningsplatser för att tidigt så var det ju, jag att de skulle spela mycket i Japan med tanke på Bonds enorma popularitet. Och under tiden där så ser de de här vulkanerna och de ser de stora slotten och allting så de börjar ju Kasta ut och Jack Blooms manus i förmån för att använda platserna de man hittat istället. Och där någonstans så kläcker canadam tror jag det var. Och Broccoli och man idén att använda en vulkan i något slags skede i filmen. Och så de börjar jobba lite, lite bakåt kan man nästan säga. De tar platserna och jobbar in historien på det viset. Och där kommer den kända barnbordsförfattaren Roald Dahlin- som togs in för att egentligen skriva om filmen. Men när man jämför manusversionerna så är, så är det inte så jättemycket Roald Dahl faktiskt att tillägga till filmen. Utan hans del i själva manuskrivandet var att lägga till Blofeld igen. Och mer humor och det storslagna sett. Och ändå så har ju han fått liksom egen vad säger man, screen credit. Ja, precis. Ja. Harold Jack Bloom fick en enbart story-credit medan Roald Dahl fick allt annat egentligen. Men var det inte så att när de scoutade Japan så, alltså när, de, ja, när de var där, producenterna och Gilbert och Canadian, att de verkligen var ute för att hitta ett slott som skulle passa ja, in precis. i beskrivningen men de lyckades liksom inte göra det? Nej, det är för att slott byggs inte i Japan i havet <laughs> För att det är för mycket blåst och för mycket havsvindar och havsklimat Som helt och hållet ska slotten som hade stått sedan 1000-talet och så Men en intressant notis därifrån det är att Broccoli, Saltsman, Canada, Lou Louis Gilbert och Roald Dahl Skulle åka flyget hem från Japan till London men då får de en notis från en av deras assistenter i Japan som säger att det finns några ninjor som ska visa upp sig själv. Och då ska de åka iväg istället avboka biljetten. Och åka och titta på dem istället i Tokyo. Och då är det flyget de skulle egentligen årt på. Det kraschar direkt efter start och dödar alla ombord. Det är ju faktiskt helt... Ja. Det är helt otroligt. Ja, ja. Men själva inspelningsprocessen då, den är ju... Om en avslappnad så blir det framåt slutet stökigt. För att Sean Connery, han är väldigt leds på rollen. Och mediehysterin i Japan hjälper inte med tanke på att han var förföljd helt och hållet konstant. Jag läste en notis om att de hyrde in en vaktstyrka på 14 man som skulle hålla bort alla galna japaner ifrån honom. Men de visar att vakterna var lika galna dem så de börjar. Springa efter honom och börja ta kok på Connors <laughs> där Så det var väl inte så lyckat Fan <laughs> vad sjukt alltså men Ja, usch mm. Så Conner han var ju inte på topphumör överhuvudtaget under filmen Och hans kontrakt löpte ut den 4 november 67, det var fem år sedan, han, det sex år sedan Han skrev kontraktet Och de jobbade ju allt de kunde för, att kunde för att inte behöva förlänga Conners kontrakt, men det var de ju tvungna att göra då de drog över schemat de var i Japan och spelade in De fick mycket stöd och backning där Så det gick väl helt okej trots att den Hysterin Värt att notera är att Skådespelerskorna till de kvinnliga huvudrollerna Aki Wakabayashi och Miehama De kunde inte engelska överhuvudtaget innan inspelningen började Så de fick lära sig Och Aki som spelar den större av de två Rollerna, hon lärde sig rätt fort Medan Miehama som spelar Kise Suzuki hon kunde inte engelska överhuvudtaget och när producenterna berättade för henne att hon, inte vill, eller att hon inte kunde få rollen just på grund av språkproblemet så hotade hon att hoppa ut från hotellet som hon bodde på i centrala London och ta livet av sig. Så producenterna hade inget annat val än att ge henne rollen och sedan dubba hennes rust i efterhand. Var det inte så också att producenterna i stort sett var rädda för att berätta det för henne Så de skickade, vad heter han, han som spelar Tanaka för att Ja den. precis, Tetsuro Tamba ja, han exakt, så han, fick, han, han tog ut henne på middag. en middag och sen så kommer han tillbaka när ja hur gick det? ja alltså hon kommer från livet alltså <risas> ja. <laughs> ja, jag det, är så... det är så jävla sjukt alltså var det, Är det inte hon som de kallar, säger att hon har en face like a pig längre in i filmen? Ja, ja det är ju... ja, precis. Som en liten vedergällning <laughs> eller vad man ska säga Helt omotiverat också Ja, det är så här konstigt. Det känns som att, ja, det är, det är lite Men det där med vulkanen så såg vi ju att de hade, efter att de hade åkt över och sett alla de här fantastiska vulkanerna så drog tillbaka till hotellet. Och så, eh, Keneden började väl skissa redan där på hotellrummet på någonting och så visade han skisserna för eh, Cabby var väl. Mm. Eh, och så frågade han, eh, ja hur mycket kommer det kosta och Keneden funderade så här, ja men för runt en miljon dollar ska vi kunna få ihop det. Då gör 5 för miljon dollar Då, då köp på bara det... Utan att ens blinka ja, exakt, bara... de sitter på ett hotell och de bara Men, En miljon dollar det får du får det, det, är... det, det var väl hela budgeten av Det var väl hela budgeten av Doctor No Ja exakt, ja, och här lägger de hela budgeten På Doctor <laughs> No på ett sätt Det säger ja, lite om vilket, vilket stort projekt blir. Ja, exakt, exakt. Ja, det, är ett jävligt, det var ju en av de mest geniala idéerna Att använda insidan på en vulkan liksom. det, det var ju otänkbart innan Kan jag tänka mig Ja det gör ju Det är ju fortfarande bland det mest unika Som tillhör Bond-serien Just ja, vulkanen just. och allt det där Och ja. när det gäller vulkanen Så byggde de i princip dygnet runt Under jag tror det var en åtta eller nio veckors period För att få till den här stora vulkanen det kostade som sagt en miljon dollar Och väldigt snillrikt designat Med ljussättning och allt möjligt För att kunna få den Till och med större än vad den faktiskt var men just på grund av att inspelningen drog ut på tiden så fick de som jag tidigare nämnde förhandla om Connerys kontrakt och eh, tills de stötte på andra problem till exempel som att den originalsrådespelaren till Blåfeld Jan Welch en spelare, han passade enligt producenterna inte alls i rollen utan de tyckte han såg ut som en, en lite mystisk jultomte. Så alla scener med honom de hade spelat inför att de tar med efterhand och eh, Själva scenerna i Vulkanen var väl inte helt trubbelfria heller Så att när de väl blev färdiga med inspelningen Ungefär en och en halv månad innan premiär Så satt de där med en film som var tre timmar lång Efter all klippning och efter alla effekter var inlagda Och efter titelsequensen var i princip färdig Så sitter de med en film som är 180 minuter lång Och det förstår ju vem som helst att det går inte att visa det fanns inte material för det riktigt heller Utan när de testvisade den för en publik Så var den total sårad Det fanns absolut ingen chans Så de plockade in Peter Hunt Som inte jobbade på filmen tidigare Utan hon som klippte egentligen Det var Louis Gilberts barndomskompis Och även ständig medhjälpare Så han fick komma in och klippa ner filmen Och göra den till den längden den är idag Vilket är 112 minuter Och det sägs att som touch för det Så Fick han frihand på Honor of Secret Service. Som blev då nästa bondfilman. Men var det inte så att han var... Han var lovad i Honor från början? Ja, precis. Så, från början, ja. Och så när han inte fick den så hoppade han av. Då vägrade han att klippa. Men sen ändrade han sig när Ja, från allra första början var det tänkt att han skulle regissera Honor of Magisties redan 1964. Eller 65 då, efter Goldfinger- och när den blev uppskjuten så blev det som du sa. Då, att han skulle få generally så Ja. Det ena hände och det andra hände. Och sen till sist klippte han ner filmen. Och fick göra om oh, the med Secret Service. Precis som man ville som ett tack. Istället för att ta ut en lön. Och ja när jag läser om inspelningen. Och kollar runt lite så är det en väldigt ospektakulär inspelning. Det finns ingen särskilt rolig historia om det. Det finns ingen spännande anekdot. Utan det verkar vara det en rätt... Standardmässig inspelning egentligen alltså, Det finns en hemsk historia Eller att Var det inte en kameraman som mm. filmade Helikopter Eller lite i scenen som Just det. Fick sin fot kapad av ett rotorblad. Precis, Jonny Jordan En känd filmfotograf som Hade gjorts utmärkt på 60-talet Och gjort ut på 50-talet som en Riktig vårdhals när det gäller att åka runt i luften Och filma spektakulära scener Han satt på utsidan Av helikoptern på tror det var Två och ett halvt tusen meter höjd Och filmade Och hängde där och dinglade med benen Och eh, Han som körde Little Nelly Han skulle åka upp lite närmare kameran För att han fick orden att göra det För att det skulle bli lite mer spektakulärt att få in mer helikopterar i samma bild Så han åker lite för långt upp och kapar foten Helt och hållet <laughs> Och eh, de landade De lyckades även kapa av ned i den helikoptern Så att de lyckades landa till sist och de, han fick ju operera Och så vidare Och 1969 till inspelningen av Only Majesty, då var han tillbaka och hände på utsidan av helikopter igen Var det han som hände? Ja han hängde på undersidan ja. och filmade alla de här Minnesvärda scenerna under skidjakten mm. Tyvärr dog han ett och ett halvt år senare Då han, ja, Fulla av helikoptern, precis. Men, <skratt> <skratt> eh. Han, han, han <skratt> trillade trilla inte av pin, han trillade av helikoptern istället. <skratt> han ramlade av, precis. Han <skratt> <skratt> <skratt> ja, ja, Johnny Jordan hette han det. Johnny Jordan. Han behöver ju inget artistnamn, han har ju redan den magnificent Johnny Jordan. Liksom. <skratt> ja, men det låter ju direkt som en... Det är ju ett artistnamn redan där, liksom. He died on the job. <skratt> ja, exakt. Väldigt morbit avsnitt där. med självmord och... Ja. Olyckor och allt med. Ja det är ju jag inte Spektakulär inspelning om man tänker Egentligen inte men det är väl kanske Min åsikt av filmen som Förstör lite min, ja, av mina noteringar Av inspelningen mm. Men det är Japansk med självmordsproblem Och engelsmän med Ujdproblem kanske Fotproblem, <laughs> ja. fotproblem jag säga. I alla Men det fall... var det så det var, väl någon, det var väl någon fotograf som Följde med Conry in på Ja. eller någonstans där Precis. han på Han tog I en år. Han satt i toabåse bredvid Sträcktes över, hängde ner Kameran ovanför Conrad som tog en Fin bild ovanifrån Förmodligen som man skulle se allting Var det väl tänkt Det är en bild som jag inte tror någon har sett men det finns en sån bild någonstans, i alla fall på Connery på toaletten Om någon i studien på att leta Så finns det säkert Nej det var väl där som Connery bestämde sig Nu är det färdigt liksom, nu får det vara Ja, och han lyckades ju fanna till sig Ett förlängd kontrakt när man jobbat tre veckor till Så tror jag han tjänade ungefär lika mycket Som han tjänade de tidigare de två månaderna på inspelningen Ja, ja var, vad ska producenterna göra? Liksom? Ja, Nej, precis De måste ju behålla dem de, inte bra och de, hade ju... Situation där. de hade ju ett annat problem Och det var ju att en konkurrerande bondproduktion Spelades in parallellt Och hade premiär Nästan samtidigt i USA Vilket vet av en hel del av bondkakan Just där Så att den slutgiltiga Box office Om de tog in den slutgiltiga vinsten Det var ju 111 miljoner dollar Om man inte räknar med inflation då. Och det var sämre än Thunderball och var sämre än Goldfinger Men ändå så var det ju man tänker att det är en budget på 10 miljoner dollar Så att de gjorde ändå en 10 gånger vinst Det är fortfarande en, en stor film liksom. Ja, precis ja. Men de, jag tror de misstänkte där Att de ett tvungen göra en förändring Till nästa film i och med att de förlorar koner, Och i och med att populariteten Inte är lika stor som den tidigare har varit ja. Paradigmskifter kanske man kan säga det. Ja, men Så har ju Bondserien serien alltid Funkat, den går i cykler upp och ner. Ja. ja, det var väl egentligen Första gången det Hände. för då var det ju inte säkert att, då visste man ju inte att om 40 år skulle man sitta med sex Bond-skådespelare och 24 filmer. Nej, det kan ju liknas äh, lite till en ballong som blåses upp. Här var det väl första gången ballongen pös ut lite och ja, exploderade lite. Mm. Ja, så äh, då var det väl ganska, då var det ju så här otänkbart eller otänkbart, men då var det ju ganska oväntat att man byter skådis till, till Bond liksom. Ja, speciellt med hela själva... Promo-cirkusen runt John och Twice kretsar ju runt Att det står Sean Connery is Under stryket, James Bond mm. exactly. Och när George Lazenby Tar över i nästa film Då, då är inte ens hans om han omnämnt på affischen Nej, på vissa affischer i hans är hans ansikte skuggat också För han vågar <laughs> inte riktigt Nej, det gjorde de rätt tycker jag <laughs> <laughs> ja, Det kommer vi in på Det tar vi då <laughs> Men då är jag klar med bakgrunden i alla fall Ja, ja. Ja, då tycker jag vi fortsätter på det här morbida temat om och går till boken som är väldigt morbid. Ja, det är ju faktiskt. Så över till Rickar då. Ja, um, The Only Little Twice är ju faktiskt den um, sista boken som publicerades under Jan Flemings livstid. Um, de de som, två som kom efter de publiceras ju kostynt, så att säga. Och uh, avledde ju bara fem månader efter att den här boken publicerades. Uh, och det är ju dessutom faktiskt den första boken som Flemming skrev efter att Dr. No haft premiär. Uh, vilket man kan fundera på om det hade någon inverkan på uh, boken i sig. Uh, det lämnar jag osagt. Under um, Emergency Secret Service som är Förångångaren då, den skrevs ju medan Stockholm spelades in. Men den här eh, skrevs då efter att Fleming fått se på på duken. Något som han hade, han hade drömt om det i nästan ett decennium från dess att den första boken publicerades. Men Flemings första besök till Japan det var i Tokyo. Det var 1959 när han skrev serien Thrilling Cities som jag nämnde i förra podcasten. Det här ska då inspirerat honom till att förlägga John Live Twice i Japan. Därför valde han också att åka tillbaka 1962 innan han påbörjade arbetet med boken. Och plats då så visades han runt av sin australiensiska vän Richard Hughes och journalisten Tiger Saito då kan man ju räkna ut att de här två personerna fick stå som grund för bokens viktigaste karaktärer nästan. Dicko Henderson och Tiger Tanaka. Det är väl något som man kan kanske återkommer lite i skärgingsböcker. Att han gärna inspireras av personer som finns eller har funnits runt omkring honom. Och då måste jag få rätta mig själv. för det senaste avsnittet så sa jag att i alla fall inte jag vet vem som faktiskt har hittat på Blowfeld, men jag stöta på lite fakta som som visade på att det faktiskt är Flemming som i alla fall har kommit på namnet för att tydligen så kände Flemming en, en man som hette Tom Blowfeld, <laughs> som var samtida med honom på Eton jag vet inte om de kände varandra redan då, men senare så var de också båda medlemmar på Boodles, en sån här Gentleman's Club i London. Mm -hmm. Så att det är ju ganska, ganska uppenbart att namnet Lowfeld har allvar Främming. Jaha. Jag vi slå fast igen? 1-0 Främming McClory. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, just. Boken blev ju naturligtvis en bestseller som de tidigare. Men nådde inte riktigt samma succé som föregångaren under Majesty's Secret Service. för Förhandsbeställningarna på boken var högre. Mm, och det är väl säkert tack vare Dr. Noos succé. Men boken fick inte så bra recensioner i pressen och sålde sedan också sämre. Och det kanske vittnar lite om bokens kvalitet, kanske, i förhållande till sina föregångare. Och även Kingsley Amis, som redan då var ganska erkänd Bondkännare, författare till kanske den första riktiga ska man kalla det, studien om karaktären James Bond, hans James Bond-dossier. Sen skrev han ju Colonel Sun, som var den första Bondboken efter Flemings död. Han tyckte i alla fall när den här boken släpptes att det var Flemings svagaste bok. Och filmen skiljer ju sig, som Emmanuel sa stort sett helt och hållet från boken. Så att jag tänkte faktiskt att jag försöker dra igenom handlingen lite, lite snabbt i boken. Ni lyssnare som inte eh, har läst men kanske känner att jag vill läsa. Då skulle jag spola fram ett välvalt eh, podden. Nu drar jag igenom vad som händer. För Boken börjar ju med en, en helt klart deprimerad James Bond. Han har gått ner sig eftersom hans fru har blivit mördad, det är 9 månader tidigare eller vad det kan vara, och han har dessutom misslyckats med sina två senaste uppdrag. M vill egentligen pensionera honom, M tror att han har gjort sitt, men i sista desperat försök så vill han få igång sin tidigare stjärnagent. och då skickar han bond till Japan på ett vad han kallar det, omöjligt uppdrag. Och det är då att Bonn ska övertyga Tiger Tanaka som är den japanska underrättelsetjänstens chef att dela med sig av information som de lyckats få tag på från Sovjet. Eh, information som Japan annars endast får utbyta med USA som är någon slängd från andra världskriget. Um, och den här informationen lyckas Bond ganska snart få, men då vill Tanaka ha hjälp av Bond utbyte. För att det finns nämligen en doktor Gunthram Shatterhand som har köpt ett avlägset slott på ön Kyushu och byggt upp en ovanlig trädgård fylld med ja, i stort sett bara giftiga växter och träd från jordens alla hörn. Och då till den här orden of Death, som hon kallar i boken, flockas självmordsbenägna japaner för att avsluta sina liv. Det här vill gärna Tanaka få stoppa. Bond som då är en västerlänning, precis som den här, här chatten så skulle han passa bra att ta hand om det här uppdraget. Men då när Bond studerar kort på den här personen, hans fru, så gör då de Bond den här sensationella upptäckten. Personerna på korten är Ernst Stavro Blofeld, Irma Bont. Ah, herregud. Så Bont tar sig an den här uppgiften. Nu ska han få händ på sin frus mördare. Eh, och då reser han till en liten fiskeby. På en ö i närheten av där slottet. Eh, och poserar som en fattig fiskare. i väntan på att se till. Där så får han hjälp av Kissi Suzuki tar han sig över havet, klädd och utrustad till Minja, lärd av Tanaka tidigare i boken. Så tar han sig in på det här slottet. Och lite om och men så blir han till fångat hagen, upptäckt. Um, Blowfeld ser då äntligen sin chans att få revansch på Bond, eftersom Bond då har indrat hans senaste. Men ja, i ett sista desperat attack så lyckas Bond um, utman i Reblowfeldt och stryper honom långsamt till döds. Sen så flyr då bon från slottet. Han tappar greppet och kraschar ner i havet. Kissie räddar honom men då har han tappat minnet. Så i, i månader efter det här så bor Bond på, på den här lilla ön i tron om att han är en japansk fiskare som heter Taro. Vi har Kissy då lyckats övertyga honom om men sakta så får han tillbaka som minnesfragment från något som han minns heter Ryssland. Boken slutar då med att Bond reser väg mot Vladivostok och lämnar ovetande en gravid och Suzuki ståendes på stranden. Det är väl det finns ju inte jättemycket i den handlingen med i filmen. Det är väl en lilla fiskrön där kanske som är inplockad. Men var, ni som har läst boken Emil och Emanuel, vad tycker ni? Är det något det, att ha? Det är ju en perfekt epilog till Bond som karaktär. Jag tänker bara nu när du går igenom handlingen. Mm. Den har ju det typiska slutet på en karaktär. Han, Bond börjar deprimerad och lård Han återfår sin gnista Han får sin sista motivation. Lyckas beseda sin nemesis. Tappar minnet och det slutar. Det är en så perfekt Ett perfekt ja. avslut på den här okay. karaktären Och det undermineras Visserligen av att nästa bok är The Man the Golden Gun. Men ändå så Om man ser bara till själva strukturen Av historien så är det så Perfekt utstuderat Och just hur döden rinner genom, som ett tema Genom hela boken Bevisar att Bond som karaktär Har kommit väldigt långt ifrån den var Casino Real eh, Vad blir det? 11 år, år tidigare ungefär Mm, no. Så att det visar ju hur komplex Flemming har blivit Och hur pass involverad han har blivit med Bond också Så Det är ju som ja. griper mig varje gång jag läser den här boken Det är just känslan av att någon, att det är väldigt, det är död runt hörnet överallt Och det är ju väldigt passande och då i Bondsyrka Och i Flemmings dåvarande hälsosituation misstänker Ja det är intressant att han har, att han har gått från av, Från Rush Love 50... Då han liksom skulle, Ville avsluta allting Han har liksom gått från det Till Att nu kanske på ett sätt vara mer involverad i sin karaktär än någonsin Sex, sju år senare Ja, och det är en väldigt naturlig utveckling också. Jag tycker om man läser böckerna i rad Så går man Från annan Casino Real för första gången träffa på Bond som ett Blank slate Han är, han beskrivs vart Han har inga Jättetypiska attribut Till att sen i John Live Twice Vara en luttrad ort, Människa fylld med Komplexa detaljer mm. Och just Ja hur... han, han är ju inte Han är ju inte en luttrad agent I den här boken utan han är luttrad som människa ja. Vilket är liksom en annan liten aspekt av karaktären Som man inte så ofta får Och se Det bästa, det bästa Som Fleming har skrivit enligt mig Det är just första kapitlerna. När Bond är han är helt nere, han är helt tagen. Ja, men Folk det är ju, att... tycker jag också, bokens liksom, överlägset bästa. Ja, och han sitter där i Hyde Park och tittar på blommorna och tittar på människor som går förbi. Och det är första september, årsdagen efter att han träffade Tracy för första gången. Just det. Och nio månader på dagen efter att hon dog. Det är ju helt otroligt, Jag är inte säga gripande, men det är involverande på något vis. Jättefint väder och ändå så inser att nej, livet är väderlöst i alla fall. Mm. Och så går han tillbaka, tillbaka till kontoret Och är en halvtimme senare ja. Ja, Han har verkligen Han bryr sig inte om sitt jobb längre Överhuvudtaget, och miss, han misslyckats med sina uppdrag och liksom. Men vad, vad tycker du om boken då som, som helhet om du ska Betygsätta den, eller recensera den Eller vad man ska säga, Emanuel Ja, jag, jag tycker den är Helt okej, okay. jag tycker mittendelen Är väl den är intressant Det är ju mer av en Resedagbok nästan Eftersom att det händer inte så mycket och jag uppskattar verkligen just nu Vi får på miljöerna och vi får se hur Bond egentligen lyssnar på Tiger Tanaka Salona monologer Och vi får vara med på Dick och Hendersons Upptor och sådär Så det är lite annorlunda från tidigare Speciellt från den näst tidigare boken då, Där det är väldigt späckat Med nya händelser hela tiden Och sen kommer ju självklart slutet Där Bond till sist har funnit sin motivation Och till sist har ta ut Bluffell och det är Riktigt, riktigt bra. Men just delen där är jag är inte lika passionerad för som början och slutet. Så att jag skulle sätta en fyra, alltså, allt fyra och fem. Vad tycker du själv, Emil? Jag kan säga att ju mer jag bara funderar på den här boken så tycker jag bara om den mer och mer hela tiden. Mm. Det finns så mycket med den här boken som är så jäkla bra. Men jag ska knyta an lite till den med... Att depression och död, det genomsyrer i boken. Och det märks ju också hur Flemming beskriver saker. Att Tokyo, det bara grott tråkigt, trist. Det byggs överallt, ingenting är bra. Och det är en massa saker som vänts upp och ner på som man är van med att se i andra böcker. Englands roll som en världsmakt ifrågasätts här exempelvis i den här boken. Att England är helt betydelslöst. Och så har det inte varit tidigare. Det har alltid varit att England är en viktig stormakt. Det har alltid varit Bond som har sett ner på alla andra vart de än kommer till. Att de är ociviliserade, inte vet vad de håller på med. Här är det tvärtom. Bond ses som den här udda figuren som inte vet vad han håller på med i stort sett. Och allt det här tycker jag bara är grynt. Sen är det också intressant med, med självmord. Just i och med att den... Den utspelar sig i Japan just med hela japanska självmordskulturen som jag också tycker är väldigt intressant. Ehm, och bilden av Japan överlag tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Den är inte speciell, lika karikatyrisk som jag tycker att det kanske är i filmen. Ehm, utan här är det mycket, mycket bättre. Ehm, jag kommer att tänka på den när jag läste boken att den egentligen så här riktiga enda dåliga stereotypen som jag egentligen ser i boken, det är som som är i stort sett är exakt så som engelsmännen såg på Osran Lensare för eh, 50-60-70 år sedan. Svär mycket, eh, högljudd, eh, super mycket och så vidare. Och sen bara en grej som jag kommer att tänka på när jag läste den här. Eh, det är väl kanske lite långsamt att säga att det var Flemings inspiration till den här eh, Garden of Death. Men det är ju den här självmordsskogen som finns i Japan. Har ni ju talat om den? Mm. Ja, jag kommer att tänka på den. Ja, men det finns en självmordsskog vid nära Mount Fid, eh, eh, Fuji. Eh, där människor över hela Japan reser till för att eh, ta sina liv. Och jag kommer att tänka på den. Jag tror att det så här började bli känt någon gång där på 50-talet. Så det kan ju ha hänt att Flemming hörde ju, talas om det där. Ja, det är inte alls omöjligt. Men sätt. det blev ju mer vidare känt senare på 70-80-talet. Mm. Men om han då besökte Japan på 50-60-talet så kanske han... Och reste runt så kanske han fick... Det här, det är inte. Ja. ja, absolut. Nej, men för att sammanfatta, jag tycker bara den här boken är grym. Om Jag kommer göra en topplista i sammanfattningsavsnittet men jag kommer att säga att den här kommer i alla fall få en hög placering. Jag gillar verkligen den här boken. Slutet hade kunnat bli ännu bättre om inte Kisu Suzuki hade, vad ska man säga, nästan kidnappat Bond. Det, för att det blir lite märkligt när hon har känt Bond i två dagar och vi blir så, fast, så pass fäst vid honom så att, nej nu får du vara kvar här. Nu vill jag ha kvar det här för alltid. tid. Jag tror slut hade varit ännu bättre om Bond inte hade begett sig i världsslutet. i slutet. Det känns bättre om han hade stannat kvar där. Och sen... så ja, det är slutet, jag älskar det. ju tanken tankar ja. på att, att Bond slutom ett band åker iväg mot liksom Ryssland. Det är något såhär, det finns ett äventyr där som vi inte känner till. Vi vet inte vad, ja. vad, vad som hände riktigt när han kom till Ryssland. Vi får ju veta lite i nästa bok men... Ja, själva grejer med att han tappar minnet Det köper jag helt Jag tycker om slutet Men just den biten tycker jag är lite konstig Men som sagt, jag tycker om den här boken väldigt mycket ja, det gör inte jag Oj Oj, oj oj. <laughs> oj, oj oj Jag tycker det här är En av hans svagaste böcker Jag håller med Kingsley Amis Jag har han på min sida vi... doll. Tyckte han också det oh. Ja Ehm um... Jag vet inte, jag tycker att den här boken är, den är så väldigt, väldigt långsam och jag kommer aldrig in i den. Och det är så tydligt liksom att Bond landar i Japan på sidan 41 och ger sig väg från Fiskebyn till Blåfurs slott på sidan 201. Så det är liksom 160 sidor i stort sett med Bond Ja, lär känna Japan, umgås lite med Henderson och med eh, Tanaka och Kissy men det fyller liksom ingen funktion så att jag, jag, är, jag är ganska uttråkad i liksom 160 sidor av den här boken det här liksom att han får mata en kossa på en bongård, och han får titta på en ninja läger det är liksom ja det är som du säger det, det liknar mer en reseskildring än ett bondäventyr det tycker jag är bokens liksom, problem. Jag kommer liksom inte runt i att jag tycker inte att det är så fascinerande när man är inne på sjätte kapitlet i japansk kultur. Och det är inget, jag har inget emot japansk kultur på något sätt. Men det tar överhanden mot äventyret som borde vara mer fascinerande, mer underhållande. Sen tycker jag inte heller att det här är en, liksom, ett passande avslut på den här så kallade. Blåföld-trilogin. Det är också där återigen Flemming som inte kan skriva en liksom, stark handling. och Hon åker iväg på ett uppdrag som sedan av en slump visar sig involvera Blåföld. Jag hade trott att den här boken hade funkat bättre om det hade varit en tydligare hämndhistoria efter Secret Service. Det är, ja, det är lite samma problem som i Diamantfeber. feber. Alltså. Uh, att det bara ja, det finns ju med i början av den här boken, att Bond är deprimerad men så fort han kommer till Japan så, så bara försvinner det, så är han glad igen och, liksom. det genomsyrar inte boken så mycket som jag tycker att det borde göra Ja, det kan jag hålla med det faktiskt uh, och sen så tycker jag att Blowfield är väldigt konstig i den här boken. han är inte alls som Flemming har byggt upp på honom så himla bra i de två tidigare böckerna och här ser vi han bara en konstig, han är ju helt knäpp i huvudet och går runt där på sitt japanska slott i en samurajrustning och med hängande så här, tysk porrmustasch. <laughs> alltså jag tycker han är så konstig. För mig blir det lite timax <laughs> Max. jag gillar de två tidigare böckerna så himla mycket. Och Blowfell det så cool i de böckerna. Och här ser jag han lite konstig så blir jag lite besviken. Um... Men... Som alltid, Flemming är... Det aldrig underhållande och det är kul att läsa. Det, det är fortfarande en bra bok. Och det finns... Det finns många bra kapitel. Framför, alltså ett av de som, som sticker ut för mig, förutom det som vi pratade om i början där med Bonds när Ena Bond och Tanaka diskuterar informationsutbytet som de ska ja, mm. göra. Det... Det är en av de få gånger som Flemings böcker känns liksom verkligt och spionaktigt spjön, på riktigt. Det känns som att Bond helt plötsligt nuddar i en, i en verklig värld på något sätt. Det gillar jag. Och Sen så måste jag också nämna det här kapitlet. För när Bond då, inom citationssekten, dör. För i England så tror man att han har dött. Då skriver M den här dödsrunan i The Times. Och ett av de näst sista kapitlet tror jag är ju helt enkelt bara den dödsrunan som M skriver. Den är också väldigt fascinerande att läsa. För det är första gången som vi får en riktig inblick i Bonds bakgrund. I hans föräldrar, hans uppväxt, ja hans tidiga liv helt enkelt. Och för, för det kapitlet så är den här boken så otroligt viktig. Mm. Hade Flemming inte hunnit skriva den här boken, så hade vi inte fått den lilla liksom, bakgrundsinformation om Bond som karaktär och hans uppväxt som vi nu har. Det kapitlet är ju det är, om man inte vill läsa boken, ta fram boken och läsa. ta fram boken och läs det kapitlet. Mm. Det är för då får man lite liten inbjud. Och det är... just nu. Jag går härifrån några. Kan du på den och så jag, ja, jag där. ska jag försöka. <laughs> men, mm. så att jag en, en ordinär trea Får för den här boken, mm, mm. De lyckas inte varken Fleming eller filmteamet alltså lyckas följa upp eh, Traces död. Men jag tycker jag, jag tycker inte det också kunde inte i i filmen Dance of Forever så där ignorerar de helt gör ja. det gör inte här men... nej, det kunde jag förstå av, av vad ni sa där. Ja, men det ju, känns ju som att det här är den boken som just nu i alla fall känns mest relevant att man skulle filmatisera. Ja. Om man ska avsluta Craigsera på något vis så är det ju via den här boken. Jag. jag tror det kan ha gjorts sig väldigt bra utan större förändringar. Ja, och det finns ju med tanke på att det är så otroligt lite som är använt i den här boken så går det ju att filma den utan att behöva liksom filma, göra om scener från filmen. Ja, och jag kan ju tänka mig att vi säger att Bond 25 skulle bli John and Live twice och vi säger att den ska geta Chatterhand, vi säger det nu bara och då kan jag tänka mig att filmen skulle kunna sluta med att Bond har tappat minnet han åker iväg, sen slutar och sen kan en ny stådespelare ta vid utan större problem så det känns som det logiska sättet att filmatisera just nu men det tror jag inte blir av, men man kan ju alltid drömma men no, alltså någon gång kommer det att bli av... Alltså någon gång tror jag att man kommer till en punkt när de bara... Alltså nu måste, mm. måste vi filma det som finns kvar av Flemming. Och då har man ju en stora, stora del av den här boken. Jag menar, jag hade velat sett Christoph Waltz runt i samurai rustning med en pojkstorch. Han hade kunnat göra perfekt. Hade det perfekt. Han hade kunnat pull that off. Lite Django-utseende på honom liksom. Ja, precis. precis. Ja. Det är ju också så här... Det... Nu ska jag inte gå in på Mannen med gyllene pistolen. Men det som händer i början på den boken är också en sån grej som jag... Åh, oh, jag hade så himla gärna velat se det. Mm. Det, hade perfekt... det hade varit en perfekt... Det är en sån cool grej. Craig avslutar mm. med att han tappar minnet. Försvinner bara. Och mm. Så kommer en ny skådespelare som... Eh... Jag vet inte om du och vet vad som händer i början av... Försöker döda en. Mm. Ja, precis. Det är jävligt coolt faktiskt. Alltså, vilken start för en ny oh. Ja, det var... Oh. Ja. Mitt i Gunbarren eller någonting Nej. <laughs> Så kommer det med. Bernard Lee rullar in i Gunbarren <laughs> Ja, exakt oh. Oh, En CGI-Bernard Lee Ja, oh, herregud Ska vi gå vidare? Jo. Ja, det tycker ja. jag För protokollet vill jag bara säga att det finns otroligt mycket Jag hade velat att dig på ryck med det du i den boken. Men jag struntar i här nu. Mig... Vi, vi tar det till högsta förvaltningsinstitutionen. Det åtal är det Eller blir det. Ja, liksom. oh. uh, Förtal av, av uh, <laughs> Nej, Vi går vidare till uh, och diskuterar uh, den som faktiskt blev John Lift 2 istället. en film? Så ja, filmen John Livetwise, eh, vi kör väl igång direkt med Pre-Titeln. Eh. Ja, den sämsta hittills. Ja. Då var det klart. Jaha. <laughs> ja, alltså, ja, eftersom Doctor No inte riktigt har någon pre titel så... Nej, ja, men den är ju inte, den är, jag tycker, den är inte dålig, det är bara att den, den leknar jämfört med sina föregångare. Det förgångar. är ju minst bra, av, minst bra av dem som finns, det håller jag med om. För så. mig har det mest att göra med att Ons död är lite... Det blir lite paiing mm. på något sätt. Alltså hade det bara varit inledningen med rymdscenerna och inget mer, då hade det varit fortfarande en av de bättre ja, det, du, av de här. Ja, det hade ju rätt. Eller så hade de bara kört stöd och gjort, lagt lite mer tid på er i mm. mm. ja, För den här hade ju kunnat sluta med att eh, den här eh, amerikanska podcasten eller den första mm. eller är det ryska? Amerikanska. Vad sa du nu? Amerikanska. Amerikanska podcasten amerikanska farkosten <laughs> eh, som, som blir eh, inkapslade. Det hade det ju varit <laughs> väldigt snyggt om, om, om det bara hade blivit mörkt liksom, som det blir för dem i farkosten och sen, och sen hade det varit med inte det, det hade varit en kan man säga bättre, att de blir inkapslade. Ja det vi säger vi. Det. det var väldigt roligt. Ja, det säger vi. ja men det, det, det säger vi. Jag står för det. Det känns som att det första gången en Bond-film känns gammal när man ser den här pre-titled-sekvensen. Det känns ja. att det är mossigt eller vad? Ja, effekterna är taskiga för att det den tiden. Connery känns sjukt osexig. Ja, ja. ja. Rymdscenen överlag är ju enormt daterade. Mm. Det blir ju väldigt mycket bättre sen. Jag stör mig sällan på liksom tekniska detaljer om de inte är alls för uppenbara så att... Att de är uppenbart dåliga. Liksom. Så att de här, jag tycker att de är ganska, ganska bra. Liksom. Eller det, är, det är lite kul och liksom att han, han ska ut på sin lilla rymdpromenad där. Och, sen, och tanken då ja. på att han bara seglar iväg i rymden ensam. Liksom. Ja, alltså det är inte hur det är gjort. För Nej. som dig har inte problem med själva effekten. Utan det är snarare hur det framställs. Ja. Det är det som jag har stora problem med. Eftersom att effekterna når inte upp till den nivån som filmskaparna tycks tro att den ligger på. Nej, jag har inte riktigt något problem heller som Rickard med hur det är gjort eller så Det blir snarare längre fram i filmen Men här i inledningen är det, tycker jag det ser helt okej ut Ja, jag tycker på att sekvensen sätter ton direkt för resten av filmen Och det att den känns föråldrad och den känns annorlunda I formspråket jämfört med de andra filmerna Den det är första filmen som är i rymden va? Om jag inte helt ute och cyklar ja Ja, jag tycker den sätter stämningen, men inte för att den är föråldrad utan sätter en ganska bra stämning, tycker jag. Ja, men det är någonting som den känns... ja De vill, de vill lite för mycket på en gång. På sätt. Mm. Ja, det blir ju bättre, med rymdscenarna blir mycket bättre längre fram i, i serien. Mm. Jag satt och funderade på det nu när jag talade på filmer, för det är väldigt få som jobbar på John Lev twice som var med på Thunderball och de tidigare filmerna. Så jag satt och kollade scenen och försökte jämföra Och det är ett annorlunda Visuellt formspråk Tycker jag ja. Det kanske har att göra med Freddie Young Som är ny cinematograf Som är rent tekniskt sett Långt före Ted Moore om vi säger så mm. Och Louis Gilbert, ny regissör Och ja, i princip alla som var med i den här filmen Hade inte gjort Thunderball De tidigare filmen Det är därför känns, filmen känns, andre, den känns ju den annorlunda Den känns annorlunda, den gör verkligen det men det är svårt ja. att sätta fingret särskilt på vad det är Jag ja, kommer till det lite senare men... Det kanske är samma anledning till varför vissa Musiker inte, eller kompositörer Inte fungerar för Bond men är jättebra I andra filmer ja. Det var vi inne på nyligen ja. idag till det, är, det är något som jag säkert Kommer att återkomma senare i serien När det kommer till regissörer att mm. Det finns jättebra regissörer som inte Kan hantera Bond Och dåliga regissörer som, Eller dåliga men som regissör som är jättebra bondfilmer som inte har gjort något annat vettigt. Liksom. Exakt, jag kommer komma till samma sak inom musiken kan jag säga. Och Louis Gilbert, han var ju då en ganska erkänd regissör. Ja, han hade ju tagit hem eh, Grand Prix i Cannes, vilket är det näst finaste priset då, 1966. Ja. Och den filmen oss som jag nämnde tidigare, den vann, Nej, den vann inte någonting på Strasdalen 66 men den var nominerad i nio Kategorier, vilket är de, nästan alla då Oj. Louis Gilbert är väl Louis Gilbert, här, här märkte man ju direkt Vad han ville, i alla hans a ja, 3 filmer som han gjorde sen så är det ju Väldigt storslaget alltså Allt är ju ja, och fram, till, han, fram till Mark Forster så var Louis Gilbert Den mest acclaimed rekursören. Men det känns det så. så Louis, uh, Louis Gilbert uh, Var ju liksom inte så mycket inblandad i själva uh, Arbetet med Form man och så vidare Nej var eh, manusförfattaren sa väl i stort Att han, han skrev manuset Och sen så det där Louis Gilbert gjorde Det var att filma Så han var en dröm för alla mm. manus mm. Mm. Ja, ja, ja, Han ville inte, vill inte ändra någonting ja. och Han kom och så fick ja. väl han, Nej, han även den här... tillbaka då i The Spy för för Eftersom de skulle göra, göra om John Lutweis igen mm. ja. <laughs> exakt. Mm. Och sen gjorde de om det igen i uh, Lite längre fram också så, Ja, exakt Nej, Men även scenen där Bond dör men också, är också lite... ja, men det är, för mig är det den som lite förstör För det är Connery inspirerad Och så kommer den där repliken I give you very best duck så vad, vad betyder det? Direkt, alltså? i, direkt i den här filmen För vi, vi hyllade ju verkligen one liners i, Och replikerna ja. och dialogen Och hur levererar dem? Ja mm. Direkt i, man lever bara två gånger Man kan se inledningsscenen bara Första sekvensen med Con Connery Ska jag säga, som Bond så märker man ju direkt att det här inte är samma klass På dialogen alltså nej, det... Men skämten faller ju pladasky, alltså, jag direkt. Det tror inte det är den enda gången i filmen som jag ens Nissar till den Jag är skrattar en gång oss. men det kommer, sen. det kommer sen Ja nej men det är så Det är ju Det känns det är, det är oinspirerat det är som nat... på något vis som natt och dag Ja ja helt klart det är... Och det är ändå en film emellan bara Det är ju Thunderbolt och sen kommer den här Ja exakt det är det som är som så... ja. Det drar ner lite för mig för där satt man ju och spåskrattar Hela tiden i Thunderbolt och det, är väl, ja, det var, ingen, det var ingen, ingen av morgonsfattare som kunde skriva rolig dialog till den här filmen, antar jag. Från var väl inte involverad här inte Nej. Um, Men Det märks rätt tydligt Ja, och det är mycket, mycket ja, som verkligen. du säger. Men vi hade faktiskt inte riktigt koll på det exakt. Det var så få som hängde kvar från Thunderbolt och den här. Men det, det, det är liksom... av, de, av de prominenta medlemmarna ja. i... Inspändes teamet så var det ju Ken Adam, John Barry då, och Maurice Binder Av de mindre, vi går liksom ner till klippare, inte för att det är mindre yrke, men klippare, ja, assistent och sådär Och eh, liknande så är det ju helt annat team som följde med Gilbert och sen mm. också är jag med på The Spy I Love Me ja. Och sen ju Roald Dahl också ett lite märkligt val av manusförfattare också kan man ju tycka med tanke på att han inte hade någon erfarenhet. Nej, av precis. den erfarenheten i litteratur um, så var det bara barnbörken ja. han hade skrivit i princip. Nej han, sk han skrev ju faktiskt uh, skräcknoveller också. Men de, ja, de, de okay. blev han aldrig känd för. Men han har skrivit massa skräcknoveller också. Okay. Mm. Men han var ju han, uh, han var väl, ja, bekant med Ian Flemming. var väl därför han typ alldeles lite eller? Mm, ja jag tror, jag tror det. Ja. Mm. Men, det, det... Men så, är, så är det väl längre fram också i serien Att eh, regissörerna ofta tar med sig Lite crew och lite sånt mm. Speciellt nu senast mm. Ska vi glömma ja, det här det. och ja. gå vidare Gå vidare till main titles mm. Svartextran eh, Som jag tycker är väldigt, väldigt mm. vackra eh, En av de bättre i serien ja. jag, håller med. jag håller med Oj, ja. mm. Oj va? <laughs> Aha. Enhet, ja det är bra Då är den, ob då är den objektivt bra helt ja. enkelt Ja <laughs> Nej, men jag tycker mycket av det här kommer tillbaka igen från från det jag sa om Thunderball att väver in Japan väldigt fint temat för filmen och vackra färger passar väldigt väldigt bra in med titellåten Jäkligt bra ja. ja den är ju väldigt bra faktiskt Jag kan skriva under på allt det där så jag gillar Jag tycker Binder, det här är nog det här, Ja en av Binders absolut bästa han behöver in just i japanska temat tycker jag han får in väldigt, väldigt snyggt. Mm. Um, ja, och det är ju väldigt långt ifrån den väldigt självsäkra Thunderball-låten och mycket även Goldfinger. Det här är ju snarare en väldigt mer beskrivande låt och lite mer poetisk. Exakt. Så det är väl, väldigt stor skifte. Ja, det är det Låten i sig är ju, tycker jag, lite, lite skakig. Men just med Binders förtexter så växer även låten. Ja. Ty ah, jag, jag, jag, jag tycker låten är bra, men det, jag hade gärna ass, Jag vet inte, antingen gillar man Nancy Sinatra's vocals Eller så gör man det inte Vilket, jag, jag inte gör lite sådär halvt Nej, exakt, exakt, jag förstår <laughs> det Nej, men, jag, senast jag gick igenom Bondfilmen Inanspekter Då såg jag, ju, och även Ottos, vi såg dem i kronologisk ordning Vi försökte lappa ihop dem ut efter, den, efter att de utspelades i Bonds liv Och då såg jag John and Live Twice efter Honor and Majesty's Secret Service och då tänkte jag på det, att låten är en väldigt bra beskrivning av en äldre, mer luttrad bond. Och det hade varit så bra om den här låten kom i film efter Honor, the Secret Service, för texten beskriver någon som har förlorat någon kärest eller sådär. Ja, verkligen. Jag har inte tänkt på texten. Men det förlorar ju kraft. Det är som, uh, and love is a stranger who beckon you on, don't think of the danger or the stranger is gone. Mm. Det känns nästan självklart om den här låten hade kommit i en film efter om just. Justice. Ja, oh, verkligen. Ja, ja, ett sidospår. Ja, men det här, alltså, det här är en av mina absoluta favoriter faktiskt. Ja, det är nog en av mina också ja, faktiskt. Titel -låtarna. Av titellåtarna är det också det. Ja. <laughs> men titelsekvensen också. Titellåten är det inte för mig, men förtexterna ja. är det. Mm. Men som sagt, jag tycker, jag tycker låten växer med förtexterna som sagt. Ja. Det här är en av de titellåtar som jag faktiskt... Kan, skulle kunna sätta på hemma ibland. Eller kan göra liksom. För att jag tycker att den är så pass bra. Och jag, nu vet jag att när Sinatra hade. Jävla massa problem med att spela in den här. Den här hon, kunde, yes. hon kunde inte sjunga den här låten egentligen. Den var inte alls anpassad för henne. Men de lyckas på något sätt. Få ihop det. Så jag tycker att hon låter väldigt väldigt bra i den här låten. Jag gillar mm. hennes röst. Jag tror de tog över 20 tagningar med henne. Ja precis. Mm. Ja. Så, att det, ja. så att för mig av... Jag har svårt att liksom, ranka låtarna för att jag har en tendens att plocka låtar som, som jag gillar mer alltså De mer rockiga låtarna. Men Det här är... Ja, det här måste... Ja, kanske topp fem är det nog. Alltså, av de mer typiska bondlåtarna så är det här en av de allra bästa. Jag tycker nog... Jag, håller med, jag måste bara få avsluta vad jag tycker så är det ju... Det, den ligger lätt topp 5 den här låten alltså tror jag, för mig men det är till skillnad från Thunderball och Goldfinger så, som bärs upp av, av artisterna som sjunger så, så är den här nästan bättre instrumental för Goldfinger och Thunderbolt det är lite där är det ändå Shirley Bessie och, och Tom Jones som bär upp låtarna på ett sätt här är det, här är ju John Lee arrangemanget. arrangemanget är ju grymt det här är också en det sån liksom mm. Melodislinga, den som inleder liksom. mm. Den är ju Den är ju, super, den är ju superkänd Vad mm. var det den, använd, den användes i Robbie Williams samplade Millenium Vad hette låten? Mm. Millenium ja. ja. Så att jag sk skulle vilja påstå att det här Är en av de mer ikoniska bondlåtarna mm. Definitivt det det. Mm. Ja, ja mel Melodin är väldigt ikonisk Ja, den gillar jag, den gillar jag. Det kommer jag till sen. Men eh, däremot i motsats förhållande från Rickard så är det här en av de få låtarna som jag har lyssnat på utanför filmen. Mm. Eh, ah. Men i alla fall. Mm, det känns som att du har varit på gången. Ja, det jag tänkte nämna till det är att eh, själva titelsekvenserna och alla sekvenser från Japan och vulkanerna de är lyft faktiskt helt och hållet från en fransk dokumentär från 1960. Så det är kanske är <laughs> någonting för dig Emil att kolla på den dokumentären. Den klippen faktiskt är mig En hel film bara med de klippen Usch, man blir så nördigt Bond-fan fans att man tittar på en fransdokumentär Vulkaner Nej, <tryck> ja, ja. Då får ni säga till med att ja. det är slut det får du <tryck> då, då har det gått för långt Vi tar och hoppar vidare va? Ja, det tycker jag Bond blir begraven och hamnar i möte hos M. Det är ju ganska roliga scener Kan jag ändå tycka Jag gillar dem det väldigt bra. Ja, det, jo men det kanske är en av de, ro, en av de bättre replikerna. Permission to come aboard, sir. Vad jag och så är han redan ombord båten. <laughs> ja, det är klockan, Jag gillar det. Men det är. Om du är... med, det är, en, det är en av de få replikerna ja, som faktiskt sitter i, ja, i filmen. Mm. Och sen bra, älskar man. jag verkligen hur själva M-kontoret och Moneypenny-kontoret är utformat på ubåten Jag tycker det är så fantastiskt snyggt. Man märker ju att Ken Adam liksom har fått fria händer på lite på ett sätt om man ska säga ja, så. Han har fått fria händer på hela filmen här, typ. Ja, exakt, men på de andra också lite grann ja. liksom, du, Han tog bort bordet så det är det ett intressant möte Det tyckte jag var intressant Men här är det verkligen så här, Ken Adam, du får vad du vill, hur du vill, när du vill Ja, Gör det. du får göra precis vad du vill, exakt Och då blir det som det blir Vilket jag tycker är grymt, snyggt Jag älskar mm. det Och ju bond i sin uniform också Det är någonting som jag propsar för att det händer i var... Så ofta som möjligt i bondserien. Och Conor ja. är den som ja, kanske passar bäst efter Roger Moore i, i den utstyrsen. Ja, faktiskt. Ja. Är det är något väldigt brittiskt ja, att se Roger precis. Moore i, i sin navy-kostym i The Spy Who Loved Me. Ja, och det, jag tycker liksom att de, om man ska kalla det situationstecken, stora bondarna liksom, de ska mm. ha fått ha smoking och de ska få ha um, ja, marinuniformer. man säger. Så nu, ja. är det bond, nu är det Craigs tur om mm. han vilket jag tror gör En till då ska han falsken ha den där för han, om, han, om han gör fem filmer då får han räknas till en av de stora. Mm. Mm, mm. Om man blandar på ja, ja definitivt tillsammans med Conroy och Moore. Mm. Ja. jag tycker Moore bär upp det bäst om man ska gå in på det. Då. Tycker du det? Tycker jag. Ja, jag tycker nog att just att han, för han är ju så hel i det britt så det finns inte född i London, ja. pratar den bredaste brittiska det, liksom. Men han ser inte ut som <laughs> en person som har varit på haven liksom. Nej, men han ser, ut som en, han ser ut som en person som verkligen njuter av att ha... Han passar i uniformen. Ja, ja, det, gör, det gör han verkligen. Till gärna från Brosnan som definitivt inte gör det. Han ser ut som en han våndas i den. Liksom. Ja. Han vill ha Hawaii-skjorta eller <laughs> där ena, eller någonting. Men både, både Moore och Connery är bra på att bära mm. upp nästan. det håller jag med Men även den här begravningsserien tycker jag är jätte stämningsfull. Liksom. Den är väldigt kort, men stämningsfull och fin. Ja, men det är lite verkligen. kul att man för gången, att man får... Eh, anknytas till Bonds, liksom marina bakgrund. Eh, det är fint att de mm. får den, att det är kul att de väljer en sån begravning och igenom. Ja, jo, men det gillar jag. jag gillar också att det under i Hongkongs liksom världens mest trafikerade hamn en av dem så ligger det en brittisk ubåt. Liksom. Det tycker jag är så jäkla härligt. Jag älskar det. Tanken på att det just ligger en brittisk ubåt under. Ett... Men frågan är alltså, det där med eh, begravning till havs. Mm. Inte rätt till för soldater som har stupat ute till havs, inte en båt som ligger i hamn. Ja, eller? Vet, i hamn ska man inte, i hamn ska man inte begrava dem tror jag inte alls. Jag vet inte. Jag har, jag har inte det... jag har inte kollat upp någon bullshit om Jag eller något sådant heller. Man det Jag tror inte man droppar, jag tror inte man en mumifierad kropp heller då i Hongkongs Hong. hamn. Mm. Nej, det skulle vara lite konstigt. <laughs> det är väl maffian som gör det kanske. Ja, exakt. Det är lite så. Om Sverige hamnar i krig kommer Göteborgs handla. <laughs> nu är det liksom begravning på begrav. Ja, från Älvsborgsbron slänger vi ner dem. Det är bra grejer. Och sen kom ju också en sån här dålig replik. Varför tar du med dig liksom? Vi har hittat på ett kodord som du ska mm. använda. I love you. Mm. Redan ja. där gör de nästan parodip på sig ja. själva känner jag. Och det är ju, mm. Återigen så har vi ju nej, vilken film är det? Det måste vara någon av Naka Pistolen-filmerna va? så plockar de in exakt samma sak. Uh -huh. Det är så, Ja, oh, du ska ha ett uh, kodon. Uh, I love uh. you. Det, det, det är, liksom, är inte bra när Det inte är, Det går inte att göra parodi. De bara, på bara tar det rakt av. Ja, exakt. Det är inte parodi. Det, det är bara det är här. Uh -huh. Det är intressant för en kritiker. Jag tror till New York Times som såg filmen när den premiär 67, han sa att det här är till framtida filmer då den, den filmen som Andra kommer parodisera Bond på i all mm. evig framtid. Ja. Och det kan jag jämbart med om. Det är något väldigt vist sagt 1967. Och det är att oh, oh, man kan okay. säga det redan då och så slår det in det. Mm. Ja. Och det är väl bara Spike Love Me och Goldfinger som har mer ikoniska parodist, parodist, paro, vad heter? parodierade scener mm. Ja, det tror jag. Ja, det får man ju och. kanske säga. Det är ju Skallig Blåfält, Katt. Ja. ja, men det är ju det. Är, det, är ju det. Vulkan, Austin Powers har ju förstört, ju, mm. naturligtvis. Ja, exakt. Uh, nu tycker jag att för första och så var är väldigt, väldigt roligt Men det har ju gjort att den här filmen känns ännu mer. Materialisk. Liksom, mm. mm. Ja, funnig än vad den kanske egentligen skulle behöva vara. Uh -huh. Så är det med den. Han åker direkt från Hongkong till, till Japan. Ja, ja. Det är ett ubåt, antagligen. Han skjuts ut ur. Den. Upp på stranden i något japanskt ställe mm. <laughs> han, sätts in, han sätts ju in i tuben i ubåten. Ja, det, det där kan man ju tolka på flera olika mm. sätt Antingen så drar de ut i Japan och så skickar de ut där Eller så går de bara upp någonstans och drar till närmsta flygplats ja, det, känns ju, som det. det vore ju konstigt om de skulle dumpa honom i Vietnam eller något <laughs> Och så får du ta dig till Japan själv liksom. då, går den inte, Kommer han inte till när man är på Tokyo går han inte ut från flygplatsen. Nej, han jag går är ju... bara mitt i Tokyo. Du ser har jag sett den här filmen. Han, så... sätts, ju in, han sätts ju in i, i den här äh, missile-tuben. Ja. Äh, och så skjuts han ju iväg, och så ja. spelas det här undervattenstemat som Barry använder. Ja. Och, och sen kommer han in. Fram till jag såg filmen förra gången, då tolkade jag det som att aldrig att han var hon, utan att han var i Japan. De åker ut, Bond begravs, uppskjuten på en strand i Japan igen. Men det är först nu på senare tid jag förstår att de var inte i Japan i början heller av filmen. För det är ju inte dunder långt från Hongkong till Japan. Så alltså med en ubåt så, så tar det väl ett tag. Dagar, liksom. Men det är ju inte dunderlångt. Det är inte som att åka till du... Storbritannien till Japan. Liksom. Jag vill bara att du ska definiera dunderlångt. Okej, dunderlångt. Det tar några dagar. inte dunderlångt, men det tar några dagar. Nej, men dunderlångt skulle jag klassa det från, från Storbritannien till Japan med ubåt. Det är dunderlångt. Okej, okay, då har vi det klargjort. Jag menar en sak som jag bara, en kuriosa då som jag, kanske ni vet, jag vet inte om alla andra vet. Här. Hon Ling i pre i give you very best duck mm. <laughs> hon kommer tillbaka Hon är med i Casino Real och spelar kort mm. Det är jäkla sjukt alltså, att hon som har raggat på Conry Och sagt att han ska få väldigt den bästa ankan liksom. Spela men, kort mot Daniel Men även kvinnan som Conry dansar med i Thunderball På Kiss His Club innan Fiona Wolper kommer Hon sitter också vid det bordet va? Hon, va? hon sitter vid, vid första bordet I Casino real. När han spelar mot Dimitri Är det hon röd, och, hård, ja. nej Ja Ah, Nej, det här är mm. sjukt. Nu hon ni inte Nederland utan hon den första Nej. tror jag. Ja. Nu fick oh, jag vad, nu fick gå så. Jag är ja, med. Det var mycket, mycket, mycket ja, nu, är det, nu är det, Men det är falsk informationvarning på den. Nej, kolla på dokumentären på senaste Casino Real utgåvan, 3 d situationen ja. så kollar du där ja. och sen hemligheten på från, Frå från från att det kommer ur din mun så ska jag, ja, då det alltid går alltid igång lite varnings men jävla var coolt alltså. Mm, ja, kolla på ja, det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. <laughs> Okej okay. Vi är i Tokyo Ja, jag ska inte... ah, vi är i extas snarare ja. Men ah. ja, fortsätt Nej men det händer ju lite där I Brambe Talk, jag möter Aki och Henderson Och lite allt möjligt ja. eh, Och Det känns ju på något sätt väldigt eh, Typiskt att vi är i Japan Nu måste vi ha superlating ja. ja Det är väl, ja. Ja. Det känns oinspirerat ja. Helt enkelt ja, Det, känns, det, det konst... känns ju ändå som Det känns som om man tänker på Bond det känns känt för sin produktplacering Nu hoppar jag lite mellan ämnena Men där, där känns det ju ändå som att det är väldigt tacksamt att vara För, för Tokyo är ju en stor jävla reklamskylt till hela stan liksom. Och då känns det ju som att man kan sätta upp Sony och Kodak och, och liksom alla de här stora sponsorerna Kan man ju sätta upp där utan att någon tänker Oj vilken produktplacering Ja. Så det, det var väl en tacksam grej för dem kan jag tänka mig Men det var det jag menade Om jag ska knyta tillbaka lite till det jag sa till boken att Där har man inte den här li, lite Karikatyraktiga bilden av Japan I filmen så kommer ah, att man, det att liksom, Allt det här som bara ska vara mm. japanskt Förutom att Flemming skriver Att, att eh, när sumen brottar, alltså När de är yngre så innan de blir liksom professionella Då masserar oh, de upp oh. sina punkkulor i kroppen igen <laughs> alltså, det är så jävligt. Uh, ja förlåt, det är ju bara så konstigt ja, men Sen är det gjort så att oh. i de tidigare Bondfilmerna Har vi ändå fått se in supermiljön Jamaica i Dr. Mm. No, Istanbul i Formation Lab Det ändå känns genuint att Bond har faktiskt varit där Och vi har sett delar av staden som vi inte har sett annars kanske men när vi är i Tokyo Japan, och Japan i Johnny Lutweiss, då får vi bara se de mest kända områdena. Och ja. vi får se de mest, som du säger det, de mest typiska sorterna som är japanska. Ja. Jag känner aldrig en genuin Japans känsla av Johnny Lutweiss. Nej, än, nej, det, sen, de nej det, kommer ju, det kommer ju sen lite grann, tycker jag. Det här om något, tycker jag, är en resefilm. Ja, och sen ja. är det ju det är så mycket när de sitter i bilen, han och Aki, <hört> så är det ju så mycket backprojection att mm. det känns knappt som att de var på plats i Tokyo och spelade nej. in. Nej. Bilarna är alltid på Black Production eller Greenscreen ja. De är alltid fyra, meter, fyra gånger högre än den lilla bilen mm. För när man ser dem bakifrån så är ju liksom hjulen i höjd McCondrys huvud liksom <laughs> eh, Om man tittar på Black Production, Alltså det som spelas i bakgrunden mm. så är det ju Det är något konstigt med dem ja. Väldigt låg bilar är det ju men det är så liten hela, to, det, hela Tokyo verkar så tråkigt Om man inte lyckats porträttera det ja. Positivt överhuvudtaget mm. det, det, Just den delen av filmen är väldigt grå på något sätt. Jag ser lite likheter till, det kommer ju i, längre fram i avsnitten, men när Bond kommer till Macau i uh, The Man with Golden Gun så är det lite samma färgskala, det är lite samma ljuset, mm. det är lite samma musik faktiskt, ja. kommer jag att tänka på nu. Ja. För den, inleds, den här scenen inleds ju lite med att man ser neonskyltar och sånt, och där ser man ju en neonskylt av, det står Macau tror jag, men det känns ändå mer distinkt Macau än vad Ja det... det tycker jag Och det ja, är ändå faktiskt. en mindre känd stad Till skillnad ja, från Tokyo som har så mycket att visa upp exact. Men där får vi se en sumoblottning Och vi får se lite produktplacering och inte mycket Ja mer det och var det jag ville säga Jag tyckte den känns mycket snyggare i Macau faktiskt mm. i mannen med den gyllene... Där har vi ju för övrigt också En av den bättre repliken här i, I filmen Det är ju den där domaren Som står och ropar innan sumoblottningsmatchen Ja exakt exakt ja den är ju snyggen alltså, man kan ju, ja, it cracks me up every time ja, jag, jag kommer inte försöka här nu. Men... nej in, är det in i köket Va? Va? är, är, är det inte det ni menar nej utan in, han... in i hans brottningen jo när han står och skriker och kastar ris och grejer på, på själva scenen och att det låter som att han skriker in i köket Jaha, det är med den ja. <laughs> ja det är ja det är faktiskt sant det är det bästa hela filmen Aki ja. okay. Om vi, ska, om vi ska komma tillbaka på på Tåbök här. Eh, Aki. Ah. Eh, vad tycker väl henne? Så sådär va. Jag Tycker ingenting. Jag tycker hon är väldigt eh, inte Jag Det har jag sagt om alla brudarna nästan, ja. men jag tycker hon är ja, hon är nog mest inte Den sämsta hittills i alla fall hon är tycker lite jag. Lite märklig så De andra har ändå varit lite så här. Jag, jag har inte tyckt illa om någon av dem och inte tyckt så här att de var så tråkiga. Jag tyckte de nog var lite sådär intressant, men alla har ändå haft någon karaktär. Liksom. Ja, det finns inget känns som... inte som att man känner någonting för henne. Liksom. Nej, och det ska ju vara liksom, lite dramatiskt när hon dör i mitten av filmen. Men det känns ändå som att hon dör och sen kommer Kisses och Surke, Och de är som likadana. Det finns inget som skiljer dem åt egentligen. Och det är ju Aki. man får ju inte veta någonting om henne. Hennes bakgrund, vem hon egentligen är. Alltså ingenting, och det är därför de blir ointressanta. Hon när bara en Ja, exakt ja. Då... bara det enda man egentligen får veta är att hon jobbar för ja, att han hänga hjulröna. Och... Nej men hon, det konstiga är tycker jag, det är ju att hon, hon är borta från att hon försvinner där och lurar ner Bond i Tiger. Eh, och sen så kommer hon in när han ska få massage. Ja. Och så, oh, det... så, börjar de, så börjar de hångla hålla på och grejer. Från, från, från ingenting? jag från ingenting. Det är så jäkla, det är skumt alltså på ja. riktigt. Ja. Det är väldigt konstigt, det, det är bara forcerat ja, och det, Nej det är lämpligt. inte Apropå det, Där är första rongen i Bond-serien Första, ja inte många ronger Men första tydliga rongen Då Bond känns snuskig Ja, han, ja, han är... så gubbig ja, ja, när han sitter och tittar på Kissy Suzuki På vulkanen, precis när han sett, Och det, <skratt> Just det. De, Man märker att de använder samma klipp på Connery För han sitter och ler lite pilimariskt Och tittar på henne <skratt> ja. Och hon ser ja. lite äcklad ut Och han sitter ja. bara där ja. och, sitter bara och mår gott och bara det är det, och hon, henne. hon är klädd i bikini Och han har så här världens pösigaste fiskkläder på sig ja, och hon ja. ser ut att vara typ 14 år Och han ser ut att vara 52 <skratt> Ja, men det är ju lite så Det blir lite Roger Moore-varning på det Ja Roger Mårvarning kan jag säga till alla som lyssnar Det är att någon är jävligt gammal Ja <laughs> så det, Den kommer komma mycket sen kan ja. jag säga Ja men då Henderson är väl snäppet bättre Men han är ju som här så kort ja. det, det finns ju inte så mycket att säga men det är en rolig introduktion Att Bond slår honom på träbenet Ja, ja. ja det är roligt Det är faktiskt ganska um... att säga den tycker Jag bra gillar också att de byter ut det här klassiska har du någon lösenord för mig och slår han på benet istället ja. som ett lösenord mm. liksom. Faktisk. Och sen ja. stirred not shaken. Hur tolkar ni det? Alltså... Jag tolkar det som att han är artig för att han är i Japan. Ja, det har jag alltid tolkat också. så. Ja, och Så tol... tänker jag med. Han, ja. han vill bara Vad skulle det annars han... finnas för logisk anledning egentligen? Nej, det att de inte vänder. börjat gilla stirred, stirred not shaken. Att de skriver fel i manus. Nej, jag tänker det måste ju ha märkt Av någon ni kommer jag tycka Ja, framförallt från ja. I Såna I sådana fall är det ja, hur... att de gör att de Lite subversivt på sig själv De gör parodi på sig själv igen, kanske ja. Eller så hatade Connery så mycket Så han skrev om manuset fel Och <laughs> flummade till det ordentligt ja, Det mest intressanta den scenen Är mig Vad som ger Dicko lite lite konstiga Bara lite mer karaktär Det är att han säger att han fick vodka Från den ryska dörrvakten ja. På sovjetiska konsulatet och sen vände han sig mot kameran och går en bit bort och säger tyst till sig själv Amongst other things Vad mer får han av den där ryssta dörrvakten kan man spekulera i? Cigaretter? Ja. ja, men då säger man väl det. Det känns inte som att det är något man hymlar med. Liksom. Ja, du tänker på typ... Ja, sånt, ja, i och för sig. Hårtidningar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag säger det jag vill se mig Emanuel inte vill säga. <laughs> ja, men exakt. Men kanske. Tolkar jag det som... Jaha. Ja, jag vet det <laughs> Men det här är också Sen kommer det som jag stömer på att helt Plötsligt när mitt i mening Så blir han sån helt tyst Och då Nej. har man utan att, man har hört någonting Så har en genom genom pappersväggen Blivit huggen med Det fattar fan inte jag, varför de gjorde så Och alltså, att, Sen när Connor går igenom pappersväggen Så är mm. han ute i trädgården Eller hur? Mm. Ja Ja, ja. Det finns ingen jobb på som har en pappersvägg som yttervägg. Vi väggar inne i. Det är, I... Inne, det är alltså, ja. I Pinewood Studios så finns det ju ja, det. det, finns ett... finns det många... De ville väl bara ha en shot på att Bond ska springa in genom ja. en vägg. Mm. Vilket... Det är i för sig en väldigt cool scen tycker Vilket jag. Vilket är Craig gör ja, bättre sen i Kassineröller. Rent, ja, rent men... dramaturgiskt är det ju en fruktansvärt onödig scen med tanke på att den lägger till en karaktär och information som vi sen får reda på fem minuter senare i filmen. Så den tillför ju absolut ingenting. Och då är det ändå ganska liksom, talande för den filmen att det ändå är en av de bättre scenerna. Ja, precis. <laughs> ja, jag tycker, jag tycker det, är, det är roligt också. Man kan ju fundera på, nu känner jag inte så många som har sett de tidigare bond på bio. Men hur många såg You Only Live Twice och sen såg Diamonds Are Forever och undrar hur, Vad fan gör Dicko Henderson här? Ja, just det. Liksom, som för det är ju samma, det är Charles Gray som spelar Blofeldt i... Ja, man, Det ska jag fråga min farsa, Han minns säkert inte alls någonting. Men jag kan fråga honom då. Mm. Han har ju sett om mm. på uh, Om vi ska fortsätta där. Det är ju fighten som jag Den är inte heller så där jätte. Den är helt värdelös. Uh, ja, du ja. ja, fighten som är utanför händerna? Mm. Uh. Nej, den är, den är värdelös. Det är ganska kul Det är liksom att man får se Bond vara smart för en i den här filmen. Att han tar kläderna och tar på sig och låtsas mm. vara. Ja, fast det vill jag egentligen leda fram till att Det är ju jättekonstigt att eh, Hans kollega som Bond slår ner Att de inte, han inte märker någonting Han hoppar in i bilen Och sen dessutom så bär han till och med upp Bond Alltså upp i kontoret mm. Utan att ja. märka att det inte är Att det, att det inte han Att det är en annan kan. person Det är jättekonstigt ja. det är Vad hade du på hjärtat trycket Nej, det är bara ja, jag, jag är med på jättekonstigt Det är bara det ja. Jag tycker, den fighten som kommer därefter tycker jag däremot är riktigt bra. Ja, det håller jag med. Jag tycker den håller idag. Det är det jag har sagt länge om fighter från 60-talet och 70-talet också lite grann men mest 60-talet. Att det är just lite mer gruff än vad det är idag. För idag är det väldigt väl koreograferat och det är klart det ska vara det. Men det känns som att det bara är slag, miss, slag, miss, eh, parera slag idag. Ja, det, ska... det är inget gruff, inget släng. Ja. Ingenting. Här var det mera ungefär som en fight- Säkert är på riktigt. Att man tar upp en soffa i handen och slår ner Ja det gör, man och ofta, det gör man ofta Nej men just att det, det är lite mer taffligt liksom, ja, På ett väldigt snyggt sätt jag Tidigare har jag aldrig liksom varit tyst i den Men jag vet att du har pratat Om den här scenen tidigare Och jag tänkte på den Det är en bra färg mm. Trots att, det det är det att den, den är på stor ytan Så är ja. den ändå väldigt fortiserad mm. Verkligen, och det är, det är ju den klassiska The Japanese Somersault som den heter Av Bob Simmons också Mm. mm. Han försöker slå honom i svärdet Och så duckar Bond och han rullar över honom ja, på ryggen ja. Den är ju med Goldfinger Och eh, lite andra fyller Det heter en japanis samhällsvård mm, ja. De kallar det så ja. Dwayne the eh, The alltså. yes. farfar Det slås mot Det är coolt, det är, coolt. Eh, är det nu han går in i kassaskåpet sen? Yes mm. då, då kommer ja. frågan här då. Varför går larmet på kassaskåpet <laughs> När han öppnar det med koden? Ja det är så jäkla konstigt <laughs> Det är så här, varje gång de öppnar skåpet så bara, ah, det var falsklarm igen <laughs> Ja men det känns lite så, vafan men det, är ja. det har jag inga, inga problem med, det har jättestora problem med det där som händer innan Och att det är helt, totalt efterblivet klippt eh, när, när han håller på, när han hör folk som kommer För han tittar uppåt, och uppåt är det bara en vägg mm. Och i, första, i absolut första klippet tittar han mot dörren Sen när man klipper mot Bonds ansikt så tittar han uppåt för att lyssna. Man får ingen riktig och bild av hur rummet Han, han tittar ser inte ut, liksom. på någonting. Han, han kan ju inte ha tittat på någonting. Nej. Han tänkte ju bara rakt Nej, där är det tydligt att. Så då, vad, vad, är det, vad är det han antingen? Ja men precis. Det, är, det, är det känns tydligt att det är där någonstans Peter Hunt har varit inne och klippt ner material för det finns ingen geografi överhuvudtaget i klippsystemet och det är nog någonting som Peter Hunt har tidigare varit ute på de andra filmerna. Så där håller jag med dig. Mm. Den enda förklaringen jag har till att larmet går, det är väl egentligen att de alltså, ja, men, alltså skåpet är så sofistikerat det, så att det känner igen men, en, alltså, en fejk grej. Det finns ju ingen förklaring. Det, det, det är bara en anledning för att larmet, för att det ska hända någonting i Summer. Okay. Ja. Ja. Men det är inte jag stömer på så. Men jag har liksom, den här gången när jag såg filmen, så, så märkte jag hur många sådana där. Vilken små grejer, små problem det finns i den här filmen. Ogenomtänkta grejer. Fast är det ett, är det ett problem Men det är igen? Problem. Men det, försöker... kan ju bara vara, det kan ju bara vara så enkelt som att det finns ett larm någonstans som måste stängas av innan man öppnar kastaskåpet. Det kanske är larmat på natten. För de kommer ju dit på natten. Mm. Ja. Det är ju after office. Att det, det är ett extra larm någonstans man måste stänga av. Eller att någon har hört fighten. De slänger ju ändå soffor runt sig. Hela... Ja, det är en trigger som sätter igång ja, händelser. Det, det är snarare det. Ja. Men, men konstigt, så... alltså Där märker vi ju en scen också måste jag säga. En, eller en replik som också faller pladask. Det är ju när han säger Siamese vodka. Det är men... så jäkla dåligt. Men vad, alltså. det, vad, vad, vad betyder det, liksom? vad är det? Nej, det betyder ju ingenting. Nej, det är bara att, det är det att han tycker det. att den vodkan är dålig Men, men vad ja. då? Inte det är bara en uh, Siamese vodka, inte det bara Thailands vodka. Jo, men jag tycker det är, det är så här, ja. den är inte kul. Det är ju så här Thunderball skämt fast tvärtom. Jävligt tråkigt helt enkelt. Men det är ju skämt. Ironin i att Osato har. Uh, har billig vodka, jag vet inte. Nej, är nej, jag jag, jag tycker tyck inte det är kul i alla fall. Nej. Jag gillar ändå alla scener som involverar Osatos kontor. både nu är på kvällen och även mötet med Osato och Helga Brandt på morgonen därefter. Jag tycker det är filmens höjdpunkter utan tvekan. Oj. Fast det är också en sån här konstig grej att hon poserar som den här Mr. Fisher. Som har kommit till Tokyo för att göra den här dealen. Han kommer till Osato och säger... Vi vill köpa det här av dig. Ja, det kan du få köpa. Hej då. Ja, det, det, <laughs> det. Det kunde det, det, det, lika man lika en ring över Ja, Exakt. Ja, det är ju inte stort problem. Men jag har, ja, jag har bara märkt sådana där massa små grejer. Som... Mr. Rosat upplevde sina Och så, ja, så får man se hennes. Ja, precis. Ja, <laughs> ja det är ju väldigt tydligt ja, fram. Ja, väldigt dåligt i jämförelse med andra ballar också. Ja, det jag menar det. Alla skämten som hade varit roliga i TB i Thunderball hade ju varit... Ja, de är inte bra här. Nej. Men vad... Ja. Eh, vad, är, vad, fasken, vad händer sen? Men, eh, ja, sen? Han jagar ju efter... Efter... Efter Osato. Ja. Det är sällan styrkarna är så dumma som i den här filmen. Jag menar Osato skickar ut folk utanför sitt eget kontor för att mörda sin... Ja, som man gissar, affärskonkurrent. I en svart bil med en maskingevär. Mitt på ljusa ja, dag, Hur osmartlig och dum får man vara? Fast alltså, han som vet ju att det är bond. Är. Ja, men ändå, är det, det är fint? ändå dumt. Ja, ja det är, ja, det fint, är lite inte liksom... Riskerar hela sin fasad. Liksom. Det är som att Ingvar Kamprad skulle springa ut utanför Ikea och skjuta ner folk. Jävla jämfärg. Ja, men det, det, det var det bästa jag kunde komma på. Han, han, åker, han åker förbi i sin gamla Volvo. Och med en pistol, ja, Som han har byggt, skruvat ihop själv. Liksom. Ja, nej, men det, det är inte bra. Nej. Det håller jag med om. Men sen kommer, sen kommer uh, vi ju till... Vad heter det? Tiger Tanakas tåg och grejer. Äh... Ja, exakt. Uh, först är det väl... Efter uh, uh, Osato Chemicals utflykten som träffar han Tanaka uh, För då hjälper uh, Aki honom att fly Och det är då också som man faller igenom Men det är också så uh, konstigt nu, mm. Mm. Jag plötsligt så springer hon där Springer iväg Och då följer han efter Sen stannar hon Då stannar han Och då kan han ner i en fallucka <laughs> Så Nej, det är så jag, jag tyckte det där var likt något ställe som jag har sett någon gång. Det sa jag när vi tittade också, men just den där tunneln där de stannar. Jag vet att jag har sett det i någon gång. Ja, men film. det har du sagt till och med, jag, då, ja. jag har det med. Okay. Ja, då jag var med. Okej. Faktiskt. Jag minns att jag, jag måste komma på vad det är tills något framåt Men jag har något, jag har något ljud som finns i den tunneln innan ja, det här låter väldigt lätt Jag associerade det med, med Spectre. Av någon anledning, jag vet inte varför Men det känns som att du sa någonting om den scenen Efter vi såg Spectre Ja just det, ja det kanske det var Jag får kolla på Spectre så får vi, jag återkommer det ja. Nej men det, det enda jag tänker på Med det mötet med Tanaka Det är själva rummet, att det är jäkligt snyggt ja. eh, Och då tänker jag Framförallt på de här Runda skärmarna ja, just det. Mm. Och min första tanke Det var att hade Arne Jakobsen mm designat tv-skärmar på 60-talet så att de ser ut sådana. Ja, det, ja. det, det, det känns förut <laughs> väl... väldigt mycket tv-serien The Prisoner om det är någon som har sett det. Mm. det är, och den kom ju 66 så att det är i samma period. Ja, sådana runda grejer. Ja, det är coolt. Tanaki överlag är ju annars ganska inte att säga. Nej, jag tycker Tanaki. han är bra, jag gillar han. Han är, han, är, han är bra men han är ju mycket bättre i, i boken får att dra den parallellen igen. Ja. Jag han, är, han är inte han är inte nödvändigtvis Nej men han är sympatisk men... och lite han är en klassisk medhjälpare som ändå är charmig och lite rolig. Och... Ja, alltså den han den vilar ju enbart på Tetsuro Tambas prestation egentligen. Jaba, han, själva karaktären är ju ingenting men det är han ja, som gör det Nej det är sant. Ja exakt. Karaktären är ju är ju, karaktären är ju mm. Jag håller med Emil och Emanuel den av jag håller med att karaktären är väldigt tunn och att Tetsuro Tamba är den som bär upp ja. rollen. För rollen är ju egentligen inte någonting. Han är lite som en blandning av Pinder och Polar i, <laughs> i Thunderball. Väl väldigt... <laughs> Nej, men det är lite. De gör ju, speciellt Polar i alla fall, mycket, de gör mycket, inte så mycket. mycket. Ja, men han har ju sina ninjor och sen får det vara bra med det. Han är ju för övrigt dubbad av Robert Reetti som dubbade Largo i Thunderball. Ja. Och Thunderbolt. Fast det är ännu tydligare att även är han som dubbar Blofeld i For Your Eyes Only. De har exakt mm. samma skratt. Ja, Robert Reate är faktiskt med i Never See Never Again Som en av NATO-generalerna oh, ja, ja, ingenting jag minns men... Så har vi inte senast avsnitt att vi skulle nämna den här filmen Förlåt, förlåt, <laughs> klipp, klipp Jag har redan klipp. nämnt det en gång till Nej, är så ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja. ja, då skiter vi men men Den scenen vill jag nämna en grej på När han träffar Tanaka Och de snackar om I love you och Han frågar vad Lox är för någonting mm. Och då säger han, ja det är Lox Ja, den, så den grejen Ja och då tycker jag att det vore kul för jag körde ju en if och Emmanuel tog över den i Thunderbolt. Men just om, om, om det hade varit lax de var ute efter från början så hade jag gärna sett Condry och Tanaka och kanske Quarell Jr. åka ut och fiska en hel film. Och bara sitta och pimpla eller pimpa kanske. Men var det, var det var ju liksom när när Bond klarade uppdraget så, så, så, så, så, så sitter de är på vattnet där och så tänker jag. Ja, fiskebin. Nej, med den där laxen egentligen. Och så ringer han Ska Quirrell vi fiska? Och bara, Exakt. och så sitter han i och åker med i tre månader. Ja, exakt. Det vore fantastiskt kul. Alltså det blir ju en travelog utan dess like ja. med Conry, Tanaka och Quirl Jr. Det är ju en dunderlång resa från ja, ja. Jamaica till Japan med fiskebåt ja, den, den är dunderlång. Den är dunderlång dunder <laughs> Ja, off topic, Ja. ja. Och sen, Om vi ska fortsätta på Tanaka-mötet Så kommer ju där tillbaka igen Att de vad ska man säga, driver lite med sig själva När Bond dricker Saki Och han vet exakt Att det är värre 98,4 mm. grader Faren här mm. är... oh no, I like Saki Connery han, han gör så märkliga Line deliveries i den här filmen Ja det känns som att han inte skete i det lite här I Thunderbolt var han ju verkligen på liksom, Ja exakt mm. För det här är nog den, det här är nog den bondvetenskapen som stör mig mest Alltså Men han ska verka lite bättre vis liksom. Ja exakt, för när han säger liksom, att ah, det är en Dom Perignon 65 eller något Då kan han ju veta det, men här känns det som att han hur fan kan man känna på decimalen Vilken grad det är Oavsett om den har den Temperaturen <laughs> eller inte så vill han bara Visa att han vet hur den ja, är Ja men det, det känns, det känns ännu mer störande i den här filmen än vad det gör när han kommer in i, i nästa film alltså. och snackar fjärilar och grejer. Det här stör jag mig. Ja, jag håller med. Jag stämmer jättemycket mm. på det Och sen så ska de då bada med geishor det, det, det, det är ju det. Oh, visst är det det som kommer sen? Uh, ja, oh, det är, det. Det är ju inte, varför inte Om de är i Japan, varför inte använda sig av geishor Jo, det är för en bombfilm och alla måste ha bikinis. Ni vet hur geishor ser ut. Mm. Ja, de, har ju, de är väldigt sminkade och har speciella kläder. Uh. Och uh, här är det ju inte geisho, på något sätt. Nej. Det är ju väldigt gubbig scen. Ja, den är ju väldigt daterad. Uh. Om vi tycker att effekterna är daterade så är den här daterad uh. av en helt annan anledning. In Japan. Uh, vad säger den? Men come first. It's women second. <laughs> I might just retire to here. Uh. Jag tycker ändå ty ty den här scenen... Uh... Funderar förvånansvärt bra trots materialet som är. En är det avslappnande att se när man ändå, det på lite och till skillnad från scener med och så tillför informationen vi får ja, de sitter ju i alla fall och diskuterar något som är relevant ja, ja. för filmen. Absolut. Det är ändå lite lite lite ja. humor där och Connery ser ändå lite entusiastiskt ut. <laughs> ja, vänta ja. en gör det i det är det sällskapet. <laughs> She's very sexy sexyfull. Han byggnade till lite grann Nej men just musiken och setten Och Adam är väldigt snygg det är den. den gör hela den scenen mm. eh, Har vi något mer på den geisha bad? Nej förutom att det inte är geisha. Nej exakt ja. Nej, den, är, den, är, den är lite sådär mm. Ja. Nej, men då går vi vidare eh, Och då är det igen där scenen Där han träffar och sätter på kontoret Den har vi redan snacka om mm. lite men efter det så händer det ju någonting kanske som är lite mer värt att diskutera. Nämligen biljakten som får ett konstigt slut. Jag, jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är klockrent. Ja, ja jag tycker också att jag gillar den här biljakten. Är, ja, och det är ändå en, ja, slutet på den här är Det är over the top, precis så som Bond ska vara over the top. Ja. Det är ju bara, bara så roligt att det kommer en helikopter och en magnet och plockar upp bilen liksom. Mm. Ja, jo. jo det är, ja. Jag, tycker slu, jag tycker början är bättre än slutet. Jag tycker slutet är bäst. Nej, jag tycker att eh, bägge två är väldigt bra. Okay. Så alltså, jag tycker helheten är... Jag tycker egentligen inte det är någon jättesvag del genom hela, ja. hela den bilen. Jag gillar just när de, när de i början när de kör från... För det är väldigt mycket riktig bil som åker liksom. Till skillnad från just att det är Back som det var i Doctor No och, och i Thunderbolt lite grann. Och där kör de ju också lite mera runt kvarter. Mm, exakt, och det är mycket stunt drivers och sånt kan jag tänka mig. Ja. Mm. Ja, nej, jag, jag tycker den är, den är helt okej. Okay. Det är inget så, wow. Det är inget att spolar fram och vänta på att se i filmen. Det är det Väldigt bra äh, musik här också redan sen. Mm. Det kommer vi in på sen. Mm. Ja, det är vi. Tycker jag är det bästa med scenen. Just att drop in the ocean. Ja. ja men det droppte i havet. Det där med helikoptern, det funkar ju också. Det hade, det hade ju inte funkat i Thunderbolt eller Goldfinger. Men det funkar i Only Live ja. Twice. Mm. Mm. Och det tar ju vid sen vid hamnen igen. Ja. Där det, det är ju kan Bra, bra action-scenare. Mm. Ja, där är det ju två ändå ganska centrala action se i filmen. Och även hamnjakten tycker jag är jäkligt skön. Hamnjakten kan jag tycka är en av de bästa scenerna i filmen. Mm, ja, det jag med. För den tycker jag just flygfoto och att det är bra musik. Ja, har märkt man att det finns en ävligt bra fotograf som är med. Ja, verkligen. Ja, men verkligen det, är det största skillnaden för största skillnaden mellan John Lewis och de andra filmer rent visuellt är att det finns mer intressanta kameruppsättningar. Det är lite mer stjudgor. Lite längre talningar, lite mer djup Och just den här scenen hade inte gjorts Med Ted Moore som cinematograf Den är väldigt komplicerad Och just, det händer så pass mycket Och hela tiden så håller vi fokuset på Bond Och det är ja. väldigt tekniskt avancerat Till skillnad från liknande scener i de tidigare filmerna Även fast de var bra så är det här på en helt annan nivå När det gäller cinematografi Jag tycker den är, den är riktigt, riktigt bra faktiskt det är för en sån grej som jag alltid tyckte är väldigt typiskt Bond, just den här um, airshots på långt håll. Nu kan jag inte på raka om vilka mer filmer det finns med i, men det är ändå har varit, känns som att det har varit ganska vanligt i, i Bond-serien. Eh, eller? Ja. ja. Det känns Bond, men jag tror inte det har varit så många filmer. <laughs> men det, är inte det är inte överdrivet mycket, det tror jag inte. Nej, nej. Fan också. Det kan väl vara i Spectrum nu ja. senast, jag kan komma ihåg det. Men de kör lite överblickar över torget i indelningsscenen. I alla fall väldigt, väldigt mycket i bondar För det är väl där det, det, är väl där det är främst ja. förekommer. vi får kolla upp det helt enkelt. Ja. Ja. Jag minns, minns okej, okay, ni kommer att tycka att jag är konstig. Att jag minns det första gången jag såg die another the Day. För där är det ett airshot i pre-titlen i Nordkorea Och jag bara, åh, äntligen ett airshot. <laughs> <Ja>. <laughs> och det kanske inte har någon grund. Det kanske är så vanligt som jag på något sätt har upptryckt. Men det det, det, det kommer ju från den här scenen i alla fall. Den är väldigt mm. snygg. Ja, verkligen. Mm. Och de hoppar ner på lådorna. Ja, sen byter de ju. Det var väl Bob Simons idé också, tror jag. Mm. Att när han hoppat ner på sista lådan så hoppar ja. ju... Det är ju Bob Simons som gör de här volterna. Mm. Och sen så hoppar han ner bakom ur bild liksom. Ja, just det. Och sen så ligger redan Conry där bakom. Struttar upp och går... Ja. Går ja den tekniken används ju redan i From Rush Out Love Vad det som verkligen säljer den scenen det är ju att eh, Connery i stort sett reser sig Nästan oh, samtidigt okay. som Han eh, tar mark Så att man direkt när eh, Bob Simmons försvinner Så kommer mm. Connerys huvud upp Så det ser ju verkligen mm. snyggt ut liksom. Det är ja. det som ja, ja, säljer exakt. det Exakt, jag gillar det Men där är det också någon sån här liten Vad är det som är märkligt i den scenen sen det är Han skickar iväg Aki Och gör någonting, vad ska hon göra Nej, hon springer därifrån. Hon ska springa till Tiger. Ja, hon, hon sticker. Uh -huh. Alltså uh -huh. jag såg filmen igår och uh -huh. jag har redan luddigt minne från de här sekvenserna. <laughs> ja, men jag är ju samma här. Det... Ja, för han, han blev väl bara Akio sticka uh -huh. till Tiger. Annars så får väl inga uppdrag. Uh -huh. Det är väl uh -huh. bara dra därifrån i stort sett. Uh -huh. Annars så, det som händer sen det är ju att han blir tillfångatagen. Mm. Och det är ju också... Ja, han förför... Eh, Helga Brandt, eller vad man nu ska säga Hon jag tror han, hon, exakt, han tror det. Och sen hamnar hon ja. på Friplan. flygplan eh, Och det här är ju också ja. jättekonstigt I alla fall den eh, ja, Det är ju väldigt äh, konstigt trots det. Av någon anledning så gillar jag Helga Brandt lite grann. Jag tycker hon är lite rolig Men det finns ingen logik med det som händer Ja, det håller jag med jag, Eller det håller jag med ja. Jag tycker faktiskt, faktiskt om ja. henne. Jag tycker om är väl att i <laughs> <laughs> Karaktären Nej men hon är ju <laughs> Ja exakt, hon är ju i alla fall en av de lite mer intressanta karaktärerna ja, Där har vi för övrigt en av mina favoritrepliker i hela filmen Som faktiskt fungerar enligt mig Och det är ju när, när han har blivit, vad heter det? Omskakad och uppväckt Conrad Och när han har blivit knockad efter det och sitter där fastbunden mm. Och då, då kommer ju, då går ju vakterna som har skakat om honom Och de säger, are you finished? Men då, då börjar Helga brant gå fram mot honom Och då säger hon, I've got you now och då säger jag well enjoy yourself. <laughs> och den tycker, den tycker jag det är så typiskt Condry nu. nu. är det Där kom lite Thunderbolt Condry in. Ja, men den, ja, precis. den sitter faktiskt bra på mm. den här pligen. I övrigt känner jag att den här scenen, alltså återigen fastnat ju precis att Bond blir äldre och blir, blir mer luttrad. Och i den här scenen så känns det ännu mer tydligt att Bond är en äldre agent. För han försöker ju som inte göra någonting med Helga Brant och, han ju ser uttråkad ut Han ser uppgiven ut inför det faktum att han är Faktiskt i forna tagen ja. Det säljs hem av Connerys lite uttråkade Slådespeleri som jag tycker att Med den åtanken i bakhuvudet Så tycker jag att hans Minst sagt avslappnande närvaro Ändå gör sig rätt bra i filmen Som stort att ja. han är lite äldre Och han är inte lika vital och viril längre Men varför Måste han kyssa henne? Varför måste ja, han skälla henne? Ja, ja. Så fort hon liksom börjar närma sig och visa sig intresserad då, då bara säger Bond vem man är, vad han ska göra, mm. vad han har för uppdrag Det är just det jag känner den här uppgivenheten som ändå passar, trots att det är ologiskt för att Bond framställs inte som gammal egentligen ja, men Det är väl ingen agent som ska sitta, sitta med en liksom, han, må, han kan ju inte chansa på att liksom, ja, hon, hon är nog på min sida, jag berättar allting direkt Det som är Fast han, han säger ju inte sitt riktiga, tror jag. Säger han, då? han säger ju att han är en spion och ska skälla industrihemligheter. Ja, och att om de säljer det här så får de massa pengar, och då det delar de pengarna. Ja, för det är ju också lite så här: jag vet inte, Bond, är ju allmänt ansedd som världens sämsta hemliga agent. Han, ja, ja. Alla vet vad han ska dricka, alla vet vad han heter. Liksom. så att, liksom, Vad ska man säga? Tro, liksom hur, hur trovärdig han är trovärdigheten försvann ju ganska tidigt i första scenen av Doctor No så att det, det är inte så ja, man tittar inte på Bond för att få realistisk agent action det är ju inte jag i alla fall Nej, och det märker vi senare på flygplanet Man sitter i baksätet och så skjuts det in en planka från sidan <laughs> som då innan den skötts in i planet då satt den på utsidan men det var någon som byggde den jättesnabbt. Så att den kom... <laughs> Nej, det är så, när de startade, då, då stack det ut en planka på sidan av karosserna. Ja, men vi får inte glömma filmens bästa replik, enligt mig i alla fall, som är när han precis när han ska skära upp Helga Brandts klänning och säger The things I'll do for England. Ja. Det är klart en replik. Det är ett ja, nivå. Ja. ja, verkligen. Hela den, den setten är väldigt snygg också, kan jag ha den signerat. Och hon frågar ju honom, vad vet du vad det här är för något? Och håller upp skallpällen eller en dermatome som hon säger. Och han bara, I'd rather not. Den tycker jag också är rätt skön faktiskt. Ja, skit i den här scenen nu. Ja, det skit i det. Och så går vi vidare till en kanske en av de mest ikoniska scenerna i filmen. Eh, när Q återigen kommer ut på fältet och ger honom mm. Little Melly. Mm. Och snabbt e lockas ihop. I mm. shorts. E eh, och Lite Nelly som, eh, som gadget måste säga att jag gillar den. Men jag tycker den är i en hemsk färg. <går> Okej. Okay. Eh, den ser, ja, men den ser ut som ett bil. Det är väl <går> det som är tanken av han, han som har byggt den. Vad han heter. Ja, oh, men det är ju en hemsk tanke. De hade ju bara kunnat dra förbi något japanskt biltema och <går> <annan tänk. går> Japansk biltema. Ja, alltså om man ska ut på fältet och använda den genom att rekognosera saker. Så kanske man skulle måla om den <går> i ja. Det känns ja. ja, det känns ju som att den syns uppe i himlen om man säger så. Ja. Det borde vara ljus. Ja. ja. exakt. Ja, gör den liksom blå som äh, heter den Union Jack. Ja, Union Jack, det. Jack blå. Exakt. Det finns alltså under i The and Love men kallas ju Wet Nelly också bara som en liten kuriosa. Mm. Ja. Det visste inte ens jag. Nej. jag tycker inte den är så bra egentligen Little Nelly. visst den är ikonisk och så men jag ja, får, den är ju konisk. Ja. Det känns som att de bara vill visa upp den ja. för att de har en gyrocopter. Men, men jag gillar faktiskt. Eller Axelsekvensen som kommer sen. Oj. Ah. <här> Oj, ja, jag gillar också. Det. Ja, jag tycker, jag tycker den är, som jag sa när jag såg det, jag tycker den är alldeles för lång alltså. Jag tycker, det händer inte så mycket. Nej, jag där. håller med att den är lång och den är lite så här att... Ja. Mm, exakt. Men det finns säkert mycket coola shots. Ja, ett shot som jag vet att ni säkert också håller med om det är ju när skuggorna kommer upp i mm. bakgrunden. Man ser bergväggen och så ser man ett först lite ja. Nelly i skugga och sen ser man tre andra helikoptrar komma bakom honom. Som en rad radar ungefär. Fast det, fast det hade ju kunnat gjort ännu snyggare. Det är ändå inte helt perfekt. För där, för där kommer ju... De byter ju... Shot till en annan vinkel Och sen så eh, tillbaka till skuggorna Och då är helikoptrarna där Plus att man hör ljudet i stort sett samtidigt Det hade varit snyggare ifall man hade kommit in från sidan Och ljudet smyger sig på ja. Just de där skuggorna, det tog sig bara när John Jordan åkte runt och filmade Alltså innan, eller var efter någon tagning Så plockade de in det efter bara för att det var effektfullt Inte för att jag inte skulle med i själva situationen mm. hey. Ja men det jag menar är liksom Det finns så många shots på självliten Nelly När den liksom svänger iväg och, Alltså det är någonting jag tycker Svält. Det är en massa coola shots i hela, hela sekvensen Men sen så, ja, är det lite statisk Det är bara bomb som skjuter ner en helikopter och en till och en till. Ja, exakt Men jag tycker ändå att den är ganska bra Jag gillar ändå scenen ja. ja, det gör ingenting för mig Överhuvudtaget, varken själva eller en det, det kan vara där Men det hade riktigt gärna kunnat plockats bort Ja, exakt Jo och det kan jag hålla med om, jag håller nog med Fast, Det var ju det jag funderade på Det kommer vi in på senare. Men på ett sätt så behövs den här scenen För Vad som händer sen, tror jag Vi kommer in på det senare. Mm. Men även här så är ju Spektrum rätt De har inte tänkt igenom vad de gör med tanke på att Bond åker ovanför där Och sen skickar de ut fyra fem helikopter från en vulkan Och avslöjar sig själv Rätt rejält Fast de inte gör det Fast det är uppenbart för oss som tittar Men Bond verkar inte förstå att Det anar lite oro när det kommer ut fem helikopter Från ingenstans i en vulkankedja Nej Men det är det jag menar Det är ju den enda anledningen till att Bond Stannar på den där fiskebyn För det, han har ju inget annat att gå på Att han ska vara där Nej. Nej. Är... Jag tror ju för, inte, tror i för inte Första tanken är Om man själv skulle flyga gyrokopter över vulkankedjan Lite i berg och så så kommer det fyra helikopter bakom Oj, var kom de ifrån? De kom nog från vulkanen Men kunde de inte bara hålla sig gömda För då hade ju ingen misstänkt någonting Nej, i taget. nej. för det är ju det för... alltså, De har ju sett de där arma flickorna På ett kort mm. Vilket gör att de kopplar det till Det här Rosato och så... Eller var det, ja Det här, den Jag känner i Bond-serien att Oj, vad det är dumt Jag, brukar, jag vill inte <laughs> tänka så annars och jag brukar kunna överseende Men just de här sekvenserna i Twice Är för uppenbara för min skull Ja det känns så här varför Ja det är så dumt vet? Hade de där helikopterna inte Attackerat honom så hade han inte Haft någon anledning att åka till den här Fiskebyn för han vet Det är liksom ingenting som kopplar honom Till det området Nej det är ja. ju lite, jag håller med det är, lite... det är lite Det här är nog den filmen Förutom Goldfinger Fast... där han har mest Tur bara han, han råkar ut för det här, får fyra snubbar efter sig i helikopter. Och samma sak lite längre fram i filmen också. Så när han, när han håller på att dö. Eller Aki ska dö egentligen. Eller han ska dö egentligen och så dör Aki bara för att han vänder sig ja. i sömnen. Det är också bara rent tur. Bond räddar världen men han räddar inte världen som, som mycket egentligen. Ja, exakt. Alltså där måste jag nog gå in och rätta Rikker. För det finns ju en grej som kopplar hon till den där byn. Det är väl där att den här stora båten åker dit. Och att det är olika. Eh, ja, absolut. Men det var det att man de de ser den där, på bilderna. Jag har sett Amma-flickorna på det. Eh, men det känns som så här, väldigt tunt. och ska de, ska de åka till den där ön, eller byn, eller ön. <laughs> trots att han inte egentligen. Jag vet inte vad han ska leta, han har ju redan åkt med gyrocoptern och liksom letat och hittar ingenting där det skulle kunna gå ner en raket så Egentligen så har han inte så mycket att gå på så där. Nej, jag, håller, jag håller med om att det är tunt men det är, någonting, men någonting. Det, är inte... det är ju, det är ju, någon, det är ju no någonting att gå på, jag tror att, mm, att han har hade, hade, hade köpt det om man hade fått som i Thunderball Får man veta att Nu är det panik, alla agenter i hela världen är ute och Det är ju Bons uppgift att liksom Leta på i Japan Ja, här borde det ju faktiskt vara så. Ja. Jag, kan, jag kan ju dra det med min teori om att just det här filmen är den som är närmast världskrig nummer tre. Ja. Det är en, det är en teori jag har tänkt på. Dit det, är ju har tänkt det. det är ju när jag så. Alltså, jag kan inte komma på någon annan film där står in om den hade inträffat hade varit så direkt världskrig 3, direkt liksom ja, I Spy Loved Me om de inte hade hittat den här instruktionsboken för hur man stänger av ja, atomubåtarna så hade exakt. nog det varit mer katastrofalt Ja, för allt, ja exakt, det, ja, det är, men det är lite samma, för här hade det liksom, de, alltså jänkarna sitter ju på, inte på nuke Men de, de sitter ju liksom på, på tårna för att retaliera till, retaliate till, mot Ryssland och lite samma hade ju hänt i Älskade spion Men det, det är absolut den, den filmen tycker jag Tillsammans med Älskade spion Där det känns väldigt så här, väldigt urgent Det som sätt. är tunt att de vet att det är super liksom stressigt Om det inte löser ja. snart tror jag, så är vi liksom, är det kört, är det kört. Ja. Och Bond är på en liten ö och letar på ett ställe som den egentligen inte har någon jätteanledning att Liksom leta just där. För han har redan rekognoserat och kan inte hitta någonstans där den där raketen går ner. Alla verkar vara rätt avslappnade inför det faktum att Ryssland och USA är på väg att gå in i krig mot ja. varandra. Vi får inte se någon annan agent vi får inte se amerikanerna, inte Ryssarna utan vi får bara se bond. Varför är inte Felix med när det här är... Ja, ökning? precis. I USA, när man ser dem i slutet när allt är avverkat, så, så reser de som ja. bara back to business liksom. Det är ju så här, då borde ju ringa en jävla massa samtal och ja... Det är, lite, det är lite. Ja. nej ja. Ja. Ja. Hey, Ska vi gå vidare. Eh, för sen kommer ju sån här, vad ska man säga, skurkmoment som har funnits i liknande i flera andra mm. filmer. Eh, att med vatten och ett djur Som kan döda folk. Ja, ja, just det, pera, ja. När eh, blah dödar ja. brant. Mm. Det. Är, ja, det är väl min Bullshitometer kanske. Då? Utan att jag direkt har egentligen läst på om det här. Men... Vill det inte verka som att du vet något? Jag vill inte verka som att jag vet något. För det gör jag inte. <laughs> nej men eh, kan ju inte alls strippa ner en häst på en timme. Alltså, så jävla snabba är de inte. Så, vet okay. De har väldigt vassa tänder. De, de är farliga. Det är inte så att det bara bubblar i vattnet. För de <laughs> och och det går skriva. 30 sekunder. Liksom. Nej, nej. nej så är det ju. Det är sant. Men... Men det, är ju, det är ju lite av en scen som bärs Återigen bärs upp ja, ja, Kanada. Fantastiskt. Det är så jävla snyggt Alltihop Den bryggan över vattnet där. Ja, men alltså, ja Det är, ja, det är fan riktigt snyggt Jag gillar Kanada. Hur många gånger har jag sagt det i den här podden? Eh, 23 <laughs> ja, jag. Bara i den här avsnitt <laughs> Och jag gillar Kanada. Det är därför jag säger det Har du Emanuel något att säga om den här scenen? Eller ska det är ju... på? lite strämmande men det, är ju... Och, det, är ju <laughs> det är roligt i är... säga. Klassiska <här> Blofeld-grejen att han, ja, att han tittar på en, en, en person och säger att du är fel. Och så dödar han den som står bredvid er. Men det gör ju bättre tycker jag senare i filmen. Men för att säga, ja, är det nu, ja. nu Blofeld skriker, skriker på så att han ska döda Bond? Kill Bond now. Kill ja. bond now! Eller något sånt där. Mm. Mm. Det förstör lite av den uppbyggda musiken runt Blowfield, men. Ja, det är det jag tycker också. Han skulle inte tappa fattningen känns som. Han Nej. ska vara lite sådär... Just... Psyko liksom. Man ska vara affärsmässig tycker jag. Ja, precis. Ja. ja och sen kom ju hela den här äh, stora grejen med att Bond tränar med Ninjor och blir i japan och någon... gifter sig. Ja. Oh. Gud, jag, alltså, det är så mycket konstiga scener här. Jag har liksom glömt bort att de är med, men de är ju där. Ja, det är många små konstiga scener i den här filmen. Det här är första filmen egentligen där jag verkligen där jag verkligen känner alltså första skämskudden i bond egentligen. Ja. Vill jag nog hälta. Ja. ja, jag tappar allt intresset här. Ja. Som man flaggar ut när ja, man tar ja, inget, inget att hålla fast vid det. är här man börjar plocka upp telefonen ja, eller kolla precis. på klockan eller liksom börja. Ja, jag vet inte skruva på sig lite i såfan. Liksom. Det är ju mycket, mycket så här. Sjönskada raket, cigaretter och uff, nej, det är mycket sånt där. Men att göra sig till Japan är ju. Det är det absolut sämsta, skulle jag vilja säga. Ja, jag känner att jag... Ja, ja den, den, här, den här biten är ju filmens ja, det är det, det är lågpunkt. Faktiskt. Inte just i Japan, han skulle kunna ha gjort sig till vilken annan nationalitet som helst. Men just hur det görs, det är så gusigt. Ja. Alltså. ja, exakt. Ja, det är ju en skillnad på honom. Nej, han får, han får som sagt vara nedkammat lugg ja. och lite andra ögonbryn. Och han går framåt lutat. Ja, han är ju 1,90 liksom nästan. Så Han måste ju gå han är två huvuden längre än alla andra. Ja. Så han måste ju... Ja. Nej, det är dåligt helt enkelt, det är vi nog alla överens om tror jag. Ja, så tempofattigt just eftersom att de säger också att de det är, det är nära att amerikanerna ska skjuta upp sin raket och att det är på allvar nu ja. och ingenting i filmen tyder på att det är allvar. Exakt, exakt. Nej, ja. de är ju hur lugna som helst och man känner att här, här blir det sekt. De, de skulle ju faktiskt kunna ha skippat hela ninja-delen och bara Förklarat lite snabbt, jag har mina ninjor som står redo Vi slår till i natt Och så skippar 30 minuter av filmen Jag tycker i sig att det har en funktion Men det kommer jag lite till senare i klimaxet Nej men Kondry är där och kollar Men sen, efter ja Jag vet inte, efter det så Vi har Arkis död, den tycker jag faktiskt är Okej, inte Inte just det där att hon Slänger sig över Giftet Lägger det i sin egen mun men det är en väldigt smart metod att döda någon. Jag tycker det är coolt det där med att... Han... Mm, men det är ju lite samurai-stylen. De ja, smyger där uppe under Det tråden. Exakt. Det är ja. Sen är det lite dumt. Ja. Jag, Jag stör på på det genom hela filmen. De hade ju kunnat ha haft i Ja. Tio gånger. Konry. du... Kom du... Och det, här är ytterligare... det här är ytterligare en sång. Jag gillar inte den här scenen heller. För att det blir ju också bara en sån här grej där de... Ja ah, nu ska vi döda Bond och vi ger dem huvudet ah, som Och Bond är har som jävla Bond-tur liksom. Bond-tur ah, men, men det är ju äh, det, det är så. Han har ju tur liksom. Ah. Nu har han bara tur Annars, faktiskt... annars har han liksom tur i, sam, i, I kombination Med att han har bra gadgets just, Eller någonting ah. sånt liksom. Roger Moore väl... sa ju faktiskt det att James Bonds namn är ju Luck Och då så han försökt ah. spela Bond Ja mm. ah, det kan jag hålla med om Mer här än vad det är i vissa Warfilmer också, också jag ja, ja, verkligen. Det är just det att Visst att han skulle röra på sig lite sömnen Men sen att Aki typ sträcker sig Efter tråden och, Ja, Men man, just skitsam. att han så, hur långt Han sov vi liksom åtta, nio timmar kanske Och så just under den minuten så vänder han sig Just på det sättet och, ja, är Det är för, för otroligt det för Väldigt verkningslös senare som ett tanke på att vi Två och en halv minut senare Har en ny japansk kvinna ja. Som är exakt ja, lång. <laughs> Ja det är lite ja. Det finns en anledning till varför, man, varför jag har haft lite svårt Att hålla isär Vem som faktiskt är vem Vilken skådespelare som spelar vilken karaktär Det är kanske lite så ja För att jag i västerlänning så tycker att Alla japaner ser lika ut Men det är, för, det är också för att de är så de har, Ingen av dem har någon utbyggd karaktär De, ja, är, de är väldigt nej. tvådimensionella Vilket gör att det är svårt att separera dem för att De är, ja, de är inte ens tvådimensionella utan det, det här är endimensionellt på en väldigt tydlig nivå känner jag det är fruktansvärt trista karaktärer. Skolboksexempel Ja, jag är helt enig. De gör det ju ingenting är... för att driva fram handlingen heller utan de finns Nej. ju bara där. Det är så synd för Kiss Suzuki är en väldigt jag gillar henne i boken hon är en ganska charmig karaktär Så där, tycker jag. men här är det ju verkligen ingenting. Men bröllopet i alla fall det ja. det hänger helt hållet på Barrys musik och lite fotot. Som gör att det är en riktigt, riktigt bra scen Visst, även den är verkningslös Men just musiken lyfter upp den scenen till någonting den egentligen I, inte borde vara Just den här liksom val när han ska välja mm. den, den scenen som är konstig Är det inte att det är hennes mamma och mormor som kommer först? För jag tror det är mormor, och mamma och sen kissy Är det det? Ja jag har, inte tänkt på jag har alltid trott att han ska få någon sorts valmöjlighet Vem ska gifta den ja, för att jag, De ser ju yngre ut ju för varje som kommer upp för trappan Och så musiken kommer till sist. till sitt Lyftar och hon tittar upp på Bond Ser ändå rätt nöjd ut med Nu föll min på ner efter 15 år I John Twice. <laughs> alltså jag Jag har bara tänkt på det att, I och med att de Tiger säger att hon har A face like a pig och att det är därför Bond ser lite När han ser, är det, är det henne? Och sen, Nej. Det, är det, enda, det är det enda jag minns därifrån Men, men jag håller med Jag håller med eller Jag tycker scenen är jäkligt snygg Precis som exempelvis begravningscenen Det är väldigt skönt, stämningsfullt mm. Bra Det var det jag ja. menade när jag sa att eh, Längre fram i filmen känns det mer eh, Äkta japanskt när man kommer till Tokyo Det här känns det verkligen som att det är japaner Riktiga japaner som är där man är liksom i Japan Och det känns ändå som malplacerat Att i Yon Live Twice av alla filmer Får vi se ett utdragligt bröllop Och dessutom ett japanskt bröllop mm. Och vi får ändå se, ta tid när, när den typen av giftes Ja, här är någon typ av präst Som pratar japanska För detta bröllop och sådär Det tar ändå sin tid och musiken håller på Och det känns ändå inspirerat Även fast det inte överhuvudtaget Passar in i filmen i övrigt Nej, och sen i filmen efter, du gifta sig på riktigt och då får ja. inte ja. se så här. Nej, precis. <laughs> Nej, exakt. Nej, han, han, det här var bara uppvärmning. Ja. Ja. Han började träna sig lite. Och uppvärmning kanske inför klimaxet som kommer sen. Ja. Så alltså, ska, ska jag säga rätt ut att jag är inte så förtjust i det här vulkansättet? Alltså, Måste du säger det rakt ut. Ja, då säger jag det. Men då är jag förbannad. Jag kanske gick ännu långt i förväg i klimaxet. Nej, gjorde jag inte. Men... Alltså, jag tycker det är för. Det är, väldigt, det är en häftig idé. Men det funkar inte riktigt. Film, det är för stort. Det, det är. Liksom de här. Ja, nej, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är snyggt, men det är lite för stort för filmens bästa. Det blir. Som filmen, den blir lite tom för att det är så stort. Det finns inte så mycket innehåll. Jag tycker att jag tycker att det är för stort för respekter alltså min bild av Spectre och hur Spectre porträtteras i olika filmer så tycker jag att John and är nog den filmen där de porträtteras sämst Jag tycker även att bilden av Spectre i filmen Spectre är betydligt mer den bilden som jag har av Spectre Jag måste säga att jag älskar in, Jag älskar Ja, jag tycker också om själva sättet, men det känns inte som att det är Spectre Jag tycker det jag tycker det är så jävligt snyggt Ursäkta att jag svär, men om man tänker bort Austin Powers till exempel så är det ju bara väldigt, väldigt snyggt. Alltså det är ju så sjukt genomtänkt som sa, att ha just vulkan urgröpt och sen det är, ja, alltså den idéstan är det en monorail i det och sen är det sjukt snyggt gjort. Men just jag tycker att det är lite för stort. Det är lite för lite utrymme som används med tanke på att den mesta tiden då de här vulkanen spenderas i kontrollrummet och då ser vi inte själva vulkanen. Nej, alltså grejen är ju, man tar sig ju runt där Det är ju mest Det man ser mest av, det är ju när alla ninjorna kommer in I klimaxet mm. Mm. Men eh, Själva liksom den här den där ned, Nedgången i själva vulkanen Där monorailen går ner Där fängelsehålen är mm. Den är också väldigt snygg, inspirerad till exempel från The, The Spiral Admitar ja, Och där film. används det bättre ja. Där används kulissen väldigt mycket bättre Ja, oh, det tycker no. jag faktiskt också att det gör Aj, aj, jag gillar den här inledningen. jag tycker den här sätter är ja. snygg. Det är det. Ja, jag håller med. Ja. Men det jag, det, det jag tänkte säga förut, det här med ninja grejer och varför det har någon slags betydelse det är, det att, det är för att här blir det ju det som det inte blev vid Thunderbolt, det att vill säga att vi har någon i alla fall vag relation till de som Bond faktiskt slåss med. Här har han en tid med dem, Tanaka är med då blir det inte lite det blir inte riktigt samma känsla som där i Thunderbolt, att Bonn bara slåss. Vilka som lite. helst. Gubbar som har, exakt, vilka som helst. Man är ingen en avgång med. Med. Jag gillar den här scenen. Och det, det höjer klimaxet för mig, att här har man i alla fall någon slags exakt. relation jo, till Jo, men det tycker jag. Alltså, jag har alltid gillat den här slutscenen, för att den känns väldigt... Den, den passar i, i, storleks, i storleksordning till hur, hur stressigt det är egentligen på slutet. Just för att det är liksom världskrig, det ska in och, det ska in och slåss. Liksom. Det är en storskalig film, den ska ha ett stort i klimax. Liksom. Det, det tycker jag är, som, som du sa, men man bryr sig mer om Ninjorna och Tiger och, och alla de här än vad man gjorde i Thunderbolt. Jag det gör helt... inte det faktiskt. Okej, okay. yeah. jag, jag tycker att det är Jag tycker det är helt okej, okay. varken, varken mer eller mindre. Jag kan titta på det, men det är inte som att jag ser jättemycket fram emot och det är inte ett av Nej, de starkaste sen heller. Det är väl stort och det är storslaget ikoniskt och allt det där. Men intressant och spännande är det väl inte. För du har nog i Thunderball bara för att jag gillar den. Jag tycker det är coolt med ett undervattenslag. No, ja, där håller jag inte riktigt med det. Men det är bättre än i Thunderbolt men det är inte jättebra. Mm. Jag, jag gillar den. Mm. Jag vill ändå är nere i vulkanen då... Så måste jag säga att jag är inte så förkylst i Donald Plessons som Bluffeld heller. Nej, det var den första Bluffeld jag vet att jag tänkte på i alla fall. Ja, nej. som Bluffeld. Ja, Eftersom jag såg i hennes blev tjänst väldigt sent. Och ja, den är och har varit ingen favorit. så där. Men ja, nej. ja, det var nog Donald Plessons som kom upp i... Ja, men det är ganska naturligt för han var den först. Ja, och han var eller första som syndes liksom. och den här filmen var ju ändå en, en liten succé eller succé får man säga det är klart att den blev, han blev arketypen för hur Blofeld ska vara men det, det, det är också sådär hans, hur han säger sina repliker är bara konstiga oh. jag vet inte vad det är jag håller med, jag tycker Blofeld är bättre i Thunderbolt från Rush with Love till exempel för jag tycker att Donald Prisons misslyckas med det är att ge liv till Karaktären Blowfeld På ett sätt, alltså när man ser hans ansikte Så blir det ett annat sätt, då måste mm. man ge mer liv till karaktären Och det är det han misslyckas med I stort sett så hade han kunnat gjort det han gjort Bakom en skärm mm. För det är lite det som det känns som att han gör Han misslyckas med att verkligen få personen bakom mm. skärmen Och få ett, ja, det, ja, kän ett det känns liv. inte som att det är samma karaktär Som satt bakom skärmen i Thunderbolt Nej det håller jag med om Det är lite jag synd ty jag, tycker. jag tycker Thunderbolt och From Rush with Love Blåfält är bättre, när man inte ser honom Och när, han, ja. bara, när man bara ser honom Då är han ju mer skräckinjagande Ja, där än han är där. han ju så kalkylerande Och mm. känslor kall Och här i Jon Love Twice så är han ju Skrikig, ja. lite kort Han har en konstig dialekt Om man kan använda det som kritik och just hans <laughs> utseende är inte särskilt Är ju inte särskilt skräckinjagande direkt heller jag så, jag det så det är som, som Emil sig. säger att. Ja, det är ju det kunde ha varit så mycket bättre och det hade inte spelat någon roll om de hade att honom var dold även nu. Det hade kanske varit ännu bättre. Jag tror man hade lyckats bättre. Jag tror, det var, jag tror nog att det var Donald Pressens och lite manus och, kanske man, och regin för den delen. Men hade man haft en, liksom, en, en lite bättre, mer skräckinjagande, nu är Donald Pressens rätt bra skådis. Men om man hade haft en lite bättre skådis på den rollen med just det här ärvet och någon, någon lite mer karaktärskådis kanske. Så hade det blivit bättre tror jag han Precis är ju en bra karaktärscore så Det ja, bara exakt. att han inte vet vad han ska göra den här rollen ja, Jag tror att den är lite halvdanskriven i manus mm. Mm. Ja det spelas lite för komiskt Just hur ja. han tittar fram där bakom Hans Ja det är lite så. Och Med sina ja. stora blåa öron och han ser mm. han, ja, han har ett väldigt märkligt ansiktsuttryck Som inte jag associerar med mm. den blowfield vi har att känna I de två tidigare filmerna Och hans uh, goodbye mister Bond. Ja Det är också det är som tagit ur Austin Powers Ja, men då hade jag heller sett Telly Savalas faktiskt, så Blowfoot i, i Only Live Twice där till exempel. Ja. Mm. Han, är, han, är, lite, han är lite mer åt det hållet som jag tänker mig lite så här. Ja, Kalkulerande ja jag, jag, jag, för jag på något sätt ser Blowfoot som, han är nästan han är en ganska iskall företagsledare som driver sitt liksom, företag med järnhand. Liksom. Mm. Det är lite, han, han behöver inte nödvändigtvis vara så där enormt liksom ond och se jätteond ut tycker inte ja. jag i alla fall. Att jag tar emot att säga det, men jag tycker ju att Av de blowfell vi faktiskt ser Så är ju Christoph Waltz Den bästa hittills Även ja. fast Charles Gray's blowfell faktiskt I mina ögon har det bättre utseendet Jag hade kunnat tänka mig honom Sitta bakom, bakom skärmen I From Club och Thunderball Inte just med dem, den dialogen han har I sin film då, men just ja. hans Just ja. hans utseende kan jag tänka mig Vara den här iskalla Företagsmannen Mm han får, ju en, han får ju en värdelös Bluefield-part i Diamonds of Forever tycker jag. Mm. Eh, Charles Grey, för att han blir så... Ja, men det är en dålig film rakt igenom. Mm. Men där får man mm, inte då. riktigt den här skräckenjagande skurken alls, egentligen. Ja, min favorit Bluefield, kommer redan om två veckor, men det tar vi lite mer om den gången. Ja. ja. Jag är nog mer på M-sida M's ja. där, att ja, jag okay. är sida, att jag inte håller med. Mm. Eh, att, jag, att jag tycker att det är Christopher Waltz är bäst. Mm. Mm. Och det kommer om ett år, eller vad blir Ja, <laughs> <laughs> Ja, men sen tar filmen slut och då kan jag också lägga märke till det att eh, det är fyra utav fem av de första filmerna slutar på en båt. Och det tycker jag är lite... Men det, för mig har det alltid varit liksom... Att, för mig jag tycker jag det finns någon poäng med det att Bond ska sluta på vattnet. På något sätt. Det händer ju väldigt ofta ja, sen också. det är också. som en tradition som jag, jag tycker inte att det är fantasi i För mig har det blivit en tradition. Och många av morfilmerna slutar också på vattnet. Ja, eller ja, i alla fall runt vatten. Ja, eller ja nej, Ja, men alltså, ja, liksom vi På något sätt, ja mm, Vad heter det? Mannen med den gyllene pistolen slutar på vatten uh, The Spy You Love Me på vatten For Your Eyes slutar på vatten Diamond Saw Forever ja, Octopus slutar på vatten Så att, um, ja mm. Jag håller med om det, men jag tycker ändå inte att det, det Jag som tycker som inte nödvändigtvis är. att det är en bra tradition Jag ser inget dåligt med det, För ja. de gör det ändå på olika sätt, liksom det hade varit en sak om de slutade i samma rodbåt som de gör i Doctor No. Liksom. Det hade varit en sak man... Det är ja. bara lite roligt att det kommer att möta. Ja, Nej, jag har inget problem med det. Ja, filmen är slut. Ja, filmen är slut. Filmen är slut och då ska vi gå direkt på musiken? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och äh, återigen så var det ju John Barry som stod för musiken den här gången. Och nu hade han två stycken Oscarstatyetter i bagaget för sitt arbete på filmen Born Free. En väldigt bra film för övrigt. Och det, det första John Barry gjorde det var att ringa upp sin goda vän Leslie Brickus. Och han känner ju alla till, skrev texten till Mr. Kiskis Bang Bang. Och helt klart så tackar han ju gärna, han älskade att jobba med John Barry. Och skrev ju Only Live Twice, den här gången faktiskt en titel som betyder någonting. Och John Barry följde inte med till Japan nu då Utan anammade det japanska hemifrån Om man kan säga så Och till den här filmen Hade man också en samarbetsvillig låttitel Som jag sa Thunderbolt betydde ingenting Och Mr. Kiss, Kiss Bang Bang betyder heller inte så mycket Och sången Ville man att Nancy Sinatra Skulle stå för Dels för att hon var ett, ett riktigt hett namn på den tiden Och också för att familjen Broccoli Kände familjen Sinatra och låten i sig som vi var inne på vid titelsekvensen Det är faktiskt en av mina favoriter Och ligger på topp fem Över låtar i bond -serien. Och till skillnad från sina två väldigt bombastiska föregångare Så är den lite mer lågmäld och romantisk Och ja, texten som du var inne på i Emanuel Den är inte heller så rakt på som de två tidigare Utan den är lite mer filosofisk Enligt brickus faktiskt så handlar den om hur man lever två liv Livet du faktiskt lever Och det livet du drömmer om Därav textraden One life for yourself and one for your dreams Det är lite intressant Och ja Vi kan ju lyssna lite på hur låten you Live Twice låter helt enkelt Vad tycker ni om låten? Ruggigt bra. Ja, vi, ja, vi sa den nästan tidigare. Ja, alla tyckte den var bra. Ja, en, av mina, då, en av mina favoriter. Ja, men, runt, runt tionde, okay. tolfint. Ja, ja, ja, jag, ja, jag tycker den är topp fem. Som sagt, ja, den höjs ja. med 40. Nej, låten används ju också i mångt, i mångt och mycket, ska jag säga, i filmen. Både i actionscenor och främst i romantiska och väldigt ja, vackra scener. Och ja, den scenen jag först kommer att tänka på När det gäller action är ju, är ju scenen Vid Kobes hamn När Bond flyr från Spectres mannar På taket där I den klassiska flygbilden Och där använder John Barry-musiken Och ger scenen en väldigt äventyrlig Stämning, lite nästan som 007-temat Som också kommer senare i filmen Och jag tycker vi lyssnar lite på Fight at Kobedoc dock. I de mer romantiska scenerna så använder Barry ett mer fylligt romantiskt sound likt det i titelssekvensen. Till exempel när Bond och Aki tar sig upp till vulkanen och stannar till för ja, kanske världshistoriens kortaste smekmånad. Och då låter det så här. det spåret vi hörde, det var Mountains and Sunsets. Väldigt bra spår tycker jag. Och ett annat tema som förekommer hyfsat frekvent är det som jag vill benämna som Japan-temat egentligen. Det spelas till exempel under scenen då Bond inom citationstecken gifter sig. Och ja, det också sätter stämningen väldigt bra. Till den här filmen tog faktiskt Barry in två stycken solister. John Leach, som tidigare hade spelat Shembalah på The Ipcrest-file, John Barrys spionfilm med Michael Caine. Och eh, han spelade Koto här, ska jag säga. Jag, jag instrument. Och eh, även Hugo Dalton, med reservation för uttalet, eh, spelade mandolin. Eh, och spåret heter The Wedding, så jag tycker vi lyssnar lite på det. Mm. Och ett tema som varit på tapeten förut är vårt kära 007-tema Och det förekommer också här När Bond flyger runt och rekogniserar I lite Nelly då. Och jag tycker vi lyssnar lite på Little Melly. Spåret heter det. Är det en annan version av Någon har skjutit Ja, det är nog min favorit. Fast det har nog mycket samman med att det passar väldigt bra med den scenen. Mm. Jag skulle mm. nog säga att det är den scen där Någon liksom har passar bäst. Och det kan jag försöka, därför jag den bäst också. Ja, det, är ju det, det skulle ju egentligen passat med, med lite mer målande musik. Alltså om man tänker mantens och sand när han flyger runt. Ja, Men för det här är ju egentligen ett action-tema, äventyrstema. Men ja, det känns så äventyrligt att han, ja, exakt, han flyger så. runt i den här lilla konstiga gula maskinen. Ja, exakt. Han, jag tycker, jag, tycker jag det passar. Ja, jag håller med. Jag tycker jag det passar i Okej, okay. ja, där håller jag inte med. Jag tycker det är bra. <laughs> och äh, även bondtemat ska jag säga, det förekommer i den här filmen i mycket stor utsträck utsträckning till och med. Och ett av mina favoritpartier eh, när det förekommer är när Henderson precis har blivit mördad. Och Bond jagar efter skurken och tar hans kläder. Och Bond-temat här är återigen i en ny tappning och, och lite japansk touch på det. Och jag tycker vi lyssnar på spåret. James Bond in Japan. ett tema som också förekommer är det som jag själv skulle klassa som action-temat eller actionmotivet. motivet Det spelas när Bond och Aki flyr från Osatos kontor som vi pratade om i med där Och även i början av slagsvådet med Hans senare i filmen. Men i den första enda scenen så heter ju spåret A Drop in the Ocean som Conrys slutreplik. Och Blåset, ja, spelar staccato. Verkligen staccato. Och driver på scenen i ett frenetiskt tempo ungefär som det är jag nämnde i Thunderbolt-avsnittet. Och ja, tycker vi tar lyssna lite på Drop in the Ocean. Det här med att använda ett actiontema från de flesta scenerna i en film, det skulle Barry komma att återanvända i många filmer framöver. Och redan i nästa film faktiskt, där det, det temat, enligt mig, är ett av hans absolut bästa teman. Men det kommer då. Och det sista temat jag vill ta upp är det som kallas spektertemat eller nedräkningstemat. Eftersom det uteslutande spelas i vulkanen under tiden då Bond försöker stoppa Blowfields plan. För jag älskar det. Det är, det är fantastiskt ondskefullt. Ett av de bästa skurktemarna som Barry har skrivit till, till Bond. Och inledningen av spåret som heter Countdown for blowfelt är det som sticker ut för mig som ja, genom ondskefullt egentligen. Och jag tycker vi lyssnar lite på inledningen och sen själva melodin. En sak som jag var inne på i From Russia With Love-avsnittet är att Barrys musik kunde delas in i två perioder. Och även om Journey Live Twice placeras in i Barrys blåsperiod så hör man egentligen den här första lilla hinten eller smakprovet på vad som skulle komma i stråkperioden sen. För dels titellåten där stråkarna är i majoritet och också i filmens övriga musik där stråkarna får mycket större plats här. Även om blåset fortfarande har väldigt stor plats också på ett sätt tycker jag det är ett av de mest välbalanserade och varierade soundtracken som Bär har gjort till blånfilmerna Det skulle jag faktiskt vilja hålla med om till hundra procent för det har jag tänkt på när jag lyssnar på det, mm. det är väldigt, väldigt eh, varierat soundtrack mm, helt klart. Mm, ja. Nej, det, det tycker jag också Sen spår, eller Soundtracket som kommer efter nästa vecka helt enkelt eller nästa gång vi poddar är också ett av de mest välbalanserade skulle jag vilja säga Men det kommer då och inspirationsdelen som jag pratade om för två gånger sedan tror jag. Så ja, tänkte jag ta det i tillfälliga akt och helt enkelt ta en film där Barry lånar av sig själv. Och inte vilken film som helst heller, utan filmen han fick en Oscar för 1985. Kan du gissa vilken? Jag behöver nog inte gissa. Men, ja. Nej, ja, det är Out of Africa. Väldigt bra film. Och spåret i Out of Africa heter Karen's Journey- och ja, inte taget från något specifikt spår i Only Live Twice utan från refrängen på titellåten helt enkelt. Och den förekommer ju lite här och var. Men eh, lyssnar vi på båda efter varandra så hör man ju uppenbara likheter. Först eh, titellåten och sen Karen's Journey Ja, Barry använde ju samma akkordföljd Och det ja, helt enkelt tyder på att han gillade den ja. <laughs> Och så gillade ju Hon little twice som låt kan Och jag tänka för på. övrigt, för ni som lyssnar som inte har sett Out of Africa Gör det Jag såg den första gången i, med Otto i Östas Och var totalt sålt Jätte, jättebra film Ja, det är det faktiskt, välspelad och, och bra Och glömd riktig pärla Ja, det är det faktiskt det är det är faktiskt Jag gillar den, jag gillar den. välförtjänt Oscar men också då utse mitt favoritspår som jag alltid gör Och det blir ju svårare och svårare ju längre hit i Bond-serien man kommer I alla fall de filmerna där Barry stod för musiken Men jag har beslutat mig för att välja Capsule in Space Och eh, av två anledningar egentligen Dels att det är det första man hör efter gunnar sekvensen Och ja, jag kan inte tänka mig något bättre spår för att verkligen dra in tittaren i filmen Och sätta stämningen eh, än det här och också för att det är en av Berry's bästa stunder när det kommer till att bygga upp ett spår. Väldigt, väldigt långsamt. Scener som Laserscenen i Goldfinger och Fjornas död i Thunderball är andra väldigt bra exempel på det. Och det här spåret förekommer också i olika versioner i filmen som tid för rymden. Och längre fram som vi också har diskuterat, inte i podden men tidigare när vi tittade på filmen, så kommer vi också få höra ytterligare prov på Barrys förmåga att skriva rymdmusik, om jag får kalla det, det längre fram i serien. Och Barry själv faktiskt beskrev det här temat lite som han beskrev undervattensmusiken i Thunderbolt, att det har just den här lite svävande känslan, utan att musiken har någon fast punkt. Och ja, redan vid den inledande tonen så känner man väl att det är ett riktigt ödesmättat spår och att man direkt teleporteras ut i rymden. Och jag tycker vi lyssnar lite på Capsule in Space. Ja, slutligen. Bara vad jag tycker om soundtracket. För det kom ju mitt under Barrys guldålder, om jag får kalla det, i bombserna Allt här rörde egentligen förvandlandes till riktigt bra musik. Och kulmineringen av den här guldperioden, eller vad man ska kalla det, kommer, enligt mig i alla fall, i nästa avsnitt. Men soundtracket tar sig precis som titellåten lätt in på topp 5 över soundtrack. Dels för att jag älskar soundet som Barry har fått till. Just för att det är så avsevärt annorlunda från Thunderball Där det i vissa lägen faktiskt lät lite klaustrofobiskt. Här är det väldigt stort och fint, jag gillar det. Och eh, han blandar det japanska med det västerländska. Han får ett väldigt särregligt sound. Som egentligen bara kan passa här, ingen annanstans. Och jag, jag ber om ursäkt men det har blivit lite hyllningspodd över senaste musikavsnitten. Eh, med all rätt enligt mig. Så att eh, ja, ni får helt enkelt... Eh, hållas med det ett tag, för nästa gång blir det också lite hyllning Men den här perioden från Goldfinger till ja, egentligen Diamonds of Forever är den såklart starkaste bondseriens musik, om man säger så. Men eh, lita på mig när jag säger att det kommer soundtrack som jag kommer såga vid fotknälarna med <laughs> så att det, det väger jag upp lite längre fram i serien. Men jag har inget annat val än att ge det här 10 av 10. Det är grämt helt enkelt. Coolt. Så ja, över till eh, alla andra. Vad tycker ni? Jo, men alltså... Um... Jag är helt med på ja, det mesta du säger. Jag, jag kanske mm. inte. Alltså jag har alltid <laughs> tänkt att det här är 10 av 10 spår. Eh, för att det finns så många spår som jag älskar. Alltså, men nu när jag funderar efter så är det egentligen bara de här Japan-inspirerade spåren som jag tog älskar. Ja, de kan jag lyssna om på hur många gånger som helst. Mm, ja. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på Death. Arky. Och jag... The Wedding och sånt Ja, alltså Just sport, Death of Aki Så jäkla snyggt skrivet mm. med... oh, Och träblås Harpa och allting, det är Först ja. är det engelsk horn som spelar melodin och Sen slutar så ta fargotten över Åh, oh, nej ja, det, är mycket, det är mycket sånt, där. han börjar ju med harpa Bara enkelt ja, exakt. Och sen, och sen kommer det in precis. Och sen... ja, Jag är sålt på det här soundtracket, det är det um... ju... ja, Det blir lite hyllningspodd I musiken, men Ja, men det och det här är första gången som jag känner... Alltså det, det är som att... Om jag tar det spåret, det är för det har jag snart inte. Ah, okay. att det är som ett... Det är som ett stycke sig själv. Det behövs inte alls. Alltså det, det skulle funka... Liksom, det här var att Hallen, Radon skulle kunna spela alltså Som liksom, Skulle ja. kunna spela det som ett klassiskt stycke För att det är så ah. snorsnyggt komponerat ja, det är verkligen det, jag måste hålla med dig Det här är väl egentligen den första gången då då Barry egentligen skulle varit Tycker jag i alla fall I, i, i snacket för en Oscar För bästa, bästa soundtrack ja. För de första har ju egentligen Visst Goldfinger kanske han kunde vunnit låten Bästa låt alltså Men här är det verkligen allt allt hänger ihop på ett ja. väldigt bra sätt. Och nästa, inte minst nästa skår ska jag ju bor en Oscar för. Och sen uh, the Drop in the Ocean är nog en av mina favorit-action-spår av hela ja. bådserien. Mm. Tycker det är sin bra. Just uh. att det går över till vals takt efter halvan när de plockar upp. Ja, så när så de plockar upp alltså. ja. Men vad går det för taktart? Jag kan inte komma på det. Nej, jag, det är det och jag. Ja. Om någon där ute har kommit fram till det. Jag försöker... Tro, jag tror att den kan delvis gå i 11-8. Men jag kommer inte att gå in. för Det är väldigt svårt. Den byter ju taktart. Mm, med mm. Det är riktigt Jerry Goldsmith. för er som Ja, kan den det. är, är räddig att lista ut. Alltså. <laughs> ja, exakt. Men sen är det just att... Jag tycker inte att... De övriga liksom spåren är fullt lika bra. Mm. Så det är jättebra. Capturing Space är jättebra. Och det här hela... Bond World War 3-grejerna liksom. men det är inte 10 av 10 bra. Uh, och därför har jag kanske inte riktigt lust att ge en 10 av 10 som, som helhet i skåret, även om... Alltså att varje gång jag lyssnar på detta of Acre så tar jag den från början igen. Att det är ja. så bra, så det är väl mitt favoritspår på samtracket. Betyg, ja. och jag vågar inte riktigt sätta ett betyg. 9,5 ja. eller något. Ja, du är i närheten av mig Ja, det är verkligen, absolut, ja. helt klart. Jag tycker ni har sagt det mesta alltså jag, jag håller med om det ni säger eh, Det här, ja exakt Det finns inte så mycket att tillägga eh, För mig är det här också 10 ja, av 10 Ja någonstans där Strax där under kanske eh, Ja det är väl egentligen enda jag vill säga Att jag håller med Det är objektivt rätt Det här, det här är ett av de allra bästa och På förhand här då När jag lyssnar genom lite så där Och tittar på filmen så är det att det finns instanser där man faktiskt får gås av musiken Och det är första gången i Bond-serien man faktiskt får och Jag har vill gärna lyfta fram spåret När Bond ska gifta sig i Japan Det är så magnifikt Det är uppe bland de allra bästa i hela filmhistorien När vi pratar om soundtrack Perfekt ja. Det är riktigt, riktigt grömt Ja, jo Finns yeah. inte mer att säga. Ja, det är synd då inte, att jag inte riktigt känner att jag vill sätta 10 av 10 på det här <laughs> När det finns sådana spår som bara ja, nockar ja, ja, bara. Ja, ja, jag, tycker, jag tycker topparna ändå jämnar ut. För det finns, det finns spår som inte är fullt lika bra. Men ändå de här absoluta topparna som du har spelat nu och de är, väger ut allt annat. Ja. Mm. ja, jag tycker nog det ändå. Alltså den håller en väldigt hög lägsta nivå kan jag mm. Och en väldigt hög högsta nivå för den delen också. Så. Verkligen. Ja, ja. ja, det är väl som vi har sagt om vissa bombfilmer, det är inte perfekt men det är så perfekt det kan bli, kanske. Exakt, Fast det är ju inte det, för det kommer faktiskt scores som jag tycker är bättre. Så. Ja, det gör det ja. för mig med. Men den här ligger nog ja, möjligtvis runt femte plats, ja. topp fem, någonstans där. Det, ju... det finns några stycken som jag vet att jag tycker, sex stycken scores som jag tänker på nu på rakar som jag tycker är solklart bäst. Stryffal, Spectre och GoldenEye, ja, the Day <laughs> Där har ni exempel på Skår som jag kommer att sodja vid Ja, men det kommer till ett annat avsnitt Ja, jag är färdiga. Tack, <laughs> Tack. Tack. Mm. Då kan vi gå över till att sammanfatta filmen Gör det Då kan väl jag ta på mig att börja eh, Och Det finns, med bakgrund av Allting vi har sagt så finns det så otroligt Mycket man kan säga Som är negativt om den här filmen det är inte jätte, jättebra ensemble skådespelensembel och jätteintressanta karaktärer Det finns inte så där jättehöga toppar heller Men det är någonting med den här, med den här filmen som jag verkligen tycker om det, det är verkligen stämningen i den här Jag kommer tänka på det här som Emanuel sa om Thunderball Att det här är en film man bara kan ha på i bakgrunden och för att det, det är så skönt John Live Twice är den filmen för mig. Den här filmen kan jag bara på och gå runt och städa typ. <laughs> oh. uh, I mean, alltså, jag tänker typ så här: om man, om man om man ska dra en parallell till musiken, att man har ett soundtrack, yeah. till, soundtrack of our lives som bandet heter. Att man ska ha ett soundtrack till, till ens liv. Om man ska ha en film till ens liv. <laughs> jag skulle bara vilja ha den här filmen på Konstant 24 timmar om dygnet. För att den, den, är så, den är så jäkla skön och härlig stämming. Det skulle bli galen. Uh, den, den gör mig. Den gör mig otroligt glad. Nej men den gör mig glad. Det, det är, inte, det är inte, absolut inte en perfekt bombfilm. Den är väldigt. Det finns väldigt mycket dåliga delar med den här. Det måste jag ändå punktera nu när jag har sagt ganska bra om den. Den är Vissa delar är riktigt dåliga. Men den räddas just av att jag tycker att den är så jäkla skön att bara titta på. Och den underhåller mig på ett ganska lättsamt sätt. Jag var inne på det tidigare att de gör nästan lite parodi på sig själva i vissa delar tycker jag att det blir parodi men jag tycker att överlag att det känns som att de har en, en väldigt stor självdistans till sig själva och där de gör och därför kan jag också tycka att vissa den här lite eh, larger than life lite over the top grejen kan funka i den här filmen för att det känns ändå som att de gör det med en viss typ av självdistans eh, och då med det sagt med att det finns väldigt mycket dåligt men att den är en skön stämning så ger en samma betyg som jag gav Goldfinger det vill säga 7 av 10. Ja, jag vill bara jag kan bara jag håller med Emil till 100 Jag tycker det är en jag håller med i betyget. Jag håller med i allt du sa. Jag, jag håller med helt enkelt. får skriva under. Jag skriver under på det du sa. Okej. Skönt. som du sa den, den är den har dåliga det den är inte perfekt långt ifrån. Den är i snudd på dålig. I vissa lägen Men den är på något sätt som jag inte kan förklara Väldigt skön att ha på Men den funkar Och det, ja, jag är en sju, en svag sjua Men jag är den en sjua av tio ja. Nästa man till rakning ja, Jag nämnde i början att det är den Bondfilmen Tillsammans med Moonraker som jag sett allra minst gånger Och det beror nog mycket på Att den är inte särskilt minnesvärd det, jag, jag såg filmen igår Och det är inte så jätte... Alltså jag har sett... När jag säger att jag har sett en bond lite då snackar jag ändå 15 gånger, 15-20 gånger i alla fall Men ändå så är det att det finns ingenting som verkligen sticker ut Utöver det uppenbara Visst, vi har Blofeld med, med sitt R Vi har Vulkanen, vi har Little Nelly Och vi har Sean Connery Men ändå så är det inte så jättemycket annat man kommer ihåg När man ändå försöker gå igenom filmen så glömmer man bort det hur det utspelar sig, vad som händer, vad är karaktärernas motivationer och sådär. Men vi har en hel med karaktärer som absolut inte alls har någonting minnesvärt attribut. Vi har Helga Brandt, Aki, Kissy och Sato, Ans och så vidare och så vidare. Så därför är filmen för mig en femma av femma, femma av tio. Den, det är väl lite så att den är en 60-talsfilm. Den har många av det traditionella attributen Som en vanlig Bondfilm ska ha Den har ändå Sean Connery Den har John Barry, Ken Adam Och bara det I min rätt konservativa åsikt Om Bondfilmerna Lyfter den ut utöver många av de senare filmerna Så trots allt Så trots allt så skulle jag väl säga att Det är en fem av tiden, Den är okej, okay. varken mer eller mindre Det är många bitar jag skulle vilja Plocka bort helt och hållet och glömma och andra delar som faktiskt är bra, som Osato, scenen hos Osato, släcksmålet i Kobe Docks. Och så jättebra. Men i övrigt, den, den är markant svagare än de tidigare filmerna som har kommit. Så ja. Jag är, jag är nöjd. Det är som att dricka ett glas vatten eller som att äta en vaniljglas. Man, man, man får det man vet på förhand och inte mycket mer än så. Nej, exakt. Det är inget som sitter kvar en längre period. Liksom. Nej, precis. Godkänt helt enkelt. Mitten, någonstans mm. ja, 13-12 av 24 typ. ja Då lägger jag mig däremellan. Okay. Mm, säger jag? jag är ju <laughs> den 6 av 10. att det är ingen bra film, det är, men det är, en, men ändå en, det är ja, jag, jag har ju suttit och klankat ner på den ganska hårt. Men Den är ju ganska rolig, den är ganska underhållande att titta på. Och jag tror att för mig har det har att göra med att jag faktiskt gillar de flesta av actionsekvenserna, Som gör att jag ändå på något sätt är kvar i filmen, när den ändå fortfarande inte är särskilt spännande. Connery är lite väl blek Drogen är ganska dassig handlingen är lite ogenomtänkt men ja man blir ganska underhållen och den är den är lite mysig att titta på den, jag tittar inte på den så ofta faktiskt, det är också en av dem som jag kanske har sett minst gånger Um. Men det, ja, det är fortfarande någonting Med 60-årsbond som funkar Även i den här filmen Som gör att den är um, Mys att titta på Så den får en uh, hyfsast stabil 6 av 10 mm. Det är ändå, om jag ska komplettera Det jag sa, det är att Det är första gången som en bondfilm Inte känns kulturellt relevant I den tiden den kom i För de tidigare fyra filmerna här ändå 60-tals andan och den zeitkrisen som fanns där men just Johnny Live Twice verkar vara lite mer tidslös än de andra som ändå är de är tidslösa och klassiska men de känns ändå grundade i 60-talets moral och synsätt medan alltså Johnny Live Twice är mer bortplockad och inte känns lika relevant ja, kanske, ja men jag förstår ungefär vad är. på något vis, det är lite svårt att förklara men det är någonting med Connerys framtoning, titellåten ja. hur filmen ser ut den känns inte lika nyskapande hållis. Det, det är som inte. första gången bond följer en mall Aa, än att skapa sin egen. Det kan ändå hålla med om faktiskt lite grann. Det har nog ju mycket att göra med Louis Gilbert, tror jag, Att de bytte lite grejer där. För just. Ja, mm. Goldfinger den skapar i mallen. Doctor No skrapade bond. Bla byggde vidare och Johnny Live Twice, den... Thriller... Ja, From ja, Rush Out Loud, det, är ju, det är ju vidare också. Ja, precis. Men alltså Johnny Live Twice, den är ju en, ut, mm. en utökning av Thunderbolt Nej. egentligen. Och inte mycket därtill. Det är nog därför den är sån mm. här, den är fem av tio. Ja, är, en sak som jag kom på, som, som vi inte ja, har pratat om så mycket. Vi har alltid sagt, åh vad Conry är bra. Här är han ju faktiskt inte så jävla bra. Jag tycker han har blivit väldigt... Ja, han var ju sur och trött. Och, det var väl... Var, var det under John Lilliv Twice som han vägrade prata med producenterna under den tiden? Eller var det Dungeons Forever? Ja. Oh. Ja, för det märktes ju. Ja, det var väl... Jag tror att det var när de spelade in mm. i Osato i kontoret. Mm. Eh, så skulle Harry Scholzman komma och eh, titta när de spelade in. Så kom han in i rummet, mitt under no, när Connery skulle agera någonting. Då slutade Connery, tittade på regissören och var. Utan de mannen, han fortsätter inte. Mm. Det är, ja, men det är, det är så, så jävla, jävla klart alltså. det. Det visar att han inte hade någon jätte Nej, men han var ju... Alltså, Conry var ju sån överlag. Jag läste i... i för han hade ju Lana Wood, eh, som var Plenty och Tool i Diamonds of Reverson. Eh, han och... Han, hon och Conry eh, hade gjort en film tillsammans. Och hennes man, han var också någon stenård, nu har jag glömt hans namn. Men hon och hennes, hennes man trodde att han hade. Konry hade en affär med Lana Wood. Och så kom han till inspelningsplatsen med en laddad pistol. Och skulle skjuta Konry. Det här var under inspelningen av någon. Ja, någon film på 60-talet tror jag det var. Mm. Ja, ja, innan exakt. Bond. Ja, det var väl någon gång. Precis när, Bond, när han hade blivit Bond. Typ. Men då så Konry bara. Ja. Tog i handen som han hade pistolen i Slog undan pistolen och golvade den där jäveln Och, så, och, så, och så, tyckte, så var det slut med den Då stack han därifrån Jag tycker det är så jävla klockrent Det skulle ju aldrig hända idag på en filminspelning Då skulle det vara 14 vakter på honom direkt Om det inte var på en typ Dwayne The Rock Johnson-inspelning eller något Där han faktiskt kan golva en snubbe men Det är ju, ju Connery i ett nötskal, känns det som En liten anekdot Ja, Connery ja, ju. ändå i min åsikt, okej okay. Han är nu 5 av år också Nej, nej, alltså jag väljer honom Över, över liksom Brosnan alla dagar i veckan liksom. Men det är ju just det att Det är sån ja. extrem skillnad mot Thunderbolt Den är så jäkla bra Det är ju ja. Ja, det, är ja, ju det då, som gör det Sen om fyra ja. veckor Två avsnitt Jag är klar uh, Nej vi får väl tacka uh, Agent 007nu och From Sweden With Love Igen att ni hjälper oss att promota Och till Anton som är tillbaka och kommer Klippa ihop det här snyggt Sen kan vi också ge en liten shoutout Till Daniel Craig Om ni lyssnar på det här på söndag När vi släpper podden så fyller den år i onsdags Gratulerar uh, ja. ja, exakt så 48 år blev han. Blev hon? <laughs> blev han. Oj oj oj vad du vad du kommer åka dit så här. Det... <laughs> ja, lyst, lyst, lyst, lyst man på lystar man på den på söndagen så blev ja, han så. Det <laughs> han blev 48. <laughs> ja, ja ja. vi får klippa här men det var. Ja. Mm. Det här var kul. Ja. Och nästa gång så kommer Bond, inte vara Nidjan men bli en ja. skidåkare och lämna unkorslivet bakom sig, lite och... bli en man Han ska släktforska Och bli, ja. bli mogen ja. Bli medelålders Mogen man, exakt <laughs> mogen, man. mogen man, släktforska ja. och gifta sig ja, Stadga sig Då som australienare Just det, det är första ja. gången Vi åker till Alpenna nästa vecka Det gör vi, Så gör vi. då vi. hörs vi då ja. Har det På återseende det bra